Ma, 2019. február 5 -e ked van, és 5 perccel múlva reggel 7 óra. Ez a Kejfe minden, amit az asznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János kísérleti, és talán egyben utolsó műsora. Ha nem az utolsó, akkor holnap találkozunk. Jövő héten, csütörtökön, 14-én nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lakájában, de ami ennél aktuálisabb, hogy valószínűleg derülték, talán, Nincs meleg, de nincs olyan hideg sem, mint egy héttel ezelőtt volt. Egy-két fok van, és ez nagyjából festi a hegy és a síkság közötti különbséget is. A visor 14 éven aluljaknak nem való, és utána elsimon László arra kért, hogy kivételesen 7 óra után hívjam. Most ő következik. Azt írja XY, aki férfi Laci, hogy a KLF Stream oldalon nem szól, de a civil rádió hollapján az oldal nem található, jön be, jön be ha az élőre kattintok. Ezt írja valaki az internetes adással kapcsolatban. Arra kérem önöket, még mielőtt felhívnám El Lászlót, hogy legyenek szívesek arról nyilatkozni, hogy van-e internetes adása vagy sem. 061 48 egy egy Nálunk az oldalunkról Értem, én a hallgatókat szeretném meghallgatni. Internetes adás. Arra kérem önöket, hogy telefonáljanak, mert nem szeretnék jelentősen csúszni már a tedején. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én Bányi Sándor vagyok, 18. kerületben Hallgató Internetről működik. Jó, köszönöm szépen! Hát akkor, kedves Péter, ennyit tudok neked üzenni, hogyha ott működik, akkor nagy valószínűséggel máshol is. Jó reggelt! Jó reggelt, ötödik kerületben van. Jó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedvesek, hogy jelentettek. És egy harmadikében utolsó. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, itt van. Oké, okay. nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Jöreget lehet? Van valami különleges oka, ami rám és a hallgatókra is tartozik, nem feltétlenül ebben a sorrendben, ami az időpontváltozás jelenti, vagy semmi extra. A találkozom, és nem tudtuk máshogyan időzíteni, csak a reggel fél nyolcot. De nagyon készséges Köszönöm, Köszönöm szépen. Amikor tegnap írtam neked, hogy szóba kerül a vagyonnyilatkozat, akkor még azt gondoltam, hogy az egész műsor teljes terjedelmében, akkor valójában egy olyan közönség igének akartam megfelelni ami időnként előfordul nálam, amely a politikusoknak, mármint a közönség érdeklődés az, amely a politikusok azok, aki, e, tehát ami a politikusoknak a vagyongyarapodásával kapcsolatos, aztán tegnap beleestem egy mérhetetlen fekete lukba, nem tudom veled ilyen elő e fordulni, velem mostanában egyre gyakrabban, sőt előfordulhatna még gyakrabban, mert ez a pozícionálásomhoz hozzátartozna, amikor egész egyszerűen elvesztem a fogóckodókat, tehát sajnos az internet nagyon sok szempontból ezt lehetővé teszi, olyan mennyiségű információ zúdul az emberre. A Filipov azt mesélte egyébként, hogy önmagában az egy tudomány, ami arról szól, hogy az ember hogyan választja ki a fontos és fontos talán dolgokat, de itt most zárva a tehát olyan mennyiségű információ zúdult rám egyik pillanatra a másikra, hogy magam is elbizonytalodtam a tekintetben, hogy én miről is akarjak veled beszélgetni, beleértve, hogy én mit tartok fontosnak és fontos talannak. Hadd kérdezzem, meg tőled legelőször, hogy ilyen fajta a szindróma, ilyenfajta a szimptóma, ilyenfajta jelenség egyébként a te életedben is előfordul. -e. Hát, jövő legyet kívánok neki és rájó is. Azt kívánok, egy ide gyakrabban. Hát, ugye... Egy, egy egészen különleges információs tudom, tudom van élünk, amikor az ember nem mindig azt olvassa, Akkor teljesen, akkor, akart, ak, Akkor teljesen egyetértünk tőle, hogy engem ez az zavar a legjobban, hogy amikor én elkezdtem a létezésemet, beleértve természetesen a szüleimet, akkor az ember föltett kérdéseket és reménykedhetett abban, hogy választ kap. Az, hogy a számára kielégítő vagy nem kielégítő, az külön lapra tartozik. Ami a mai helyzetet illetve és maradjunk kizárólag nálam. Abban az zavar a legjobban, vagy legalábbis nagyon zavar, egy ne túlzásba, hogy ezt az igényemet, mely szerint szeretnék valamiről megbizonyosodni hozzátéve, hogy úgy van-e, e, és ha úgy van, akkor miért van úgy, ha nincs úgy, akkor miért nincs úgy, azok az emberek, akik nem korábban feltétlen rendelkezésre álltak, mert lehet, hogy nem ők álltak, hanem mások, akik azon a poszton voltak, de ma már sokkal kevésbé tartják fontosnak azt, hogy ezügyben megerősítsenek vagy sem, adjanak magyarázatot vagy sem, és elgondolkodom időnként ennek az okán, és megmondom neked őszintén, hogy olyan nagyon messzire nem jutok. Az az igazság, hogy szeretem az ilyen monológaidat, főleg, főleg úgy, hogy nem tudok mit hozzátenni, mert, mert csak azt tudom mondani, hogy, járni, hogy egyetértek, vagy, vagy együttérzek, tehát nagyjából ezeket tudom a ilyen és hasonló monológaidat hozzátenni. Jó, csak Igen. azt tudom neked mondani, hogy időnként, az, a, tehát arról beszélgetnék a hallgatóimmal, hogy Tegnap én arra emlékszem, hogy még erről, erről kelt fel a nap, most meg nem... Uh... Önök mit tapasztaltak, és aztán lehet, hogy azt mondják, hogy önök is ezt ők is ezt tapasztalják, de teljes döbbenetemre nem tulajdonítanak neki jelentőséget, és akkor teljesen magam alatt vagyok, mondván, hogy tényleg igaz, amit én látok, de egészen másképp látják mások, és akkor egész egyszerűen a hatás alá kerülök, mondván, hogy ezeknek ennek mások nem tulajdonítanak jelentőséget, akkor én miért tulajdonítanék, holott korábban az egész műsor semmi másról nem szólt, mint az én érzékenységemről és arról, amit az érzékenységem által tapasztaltak. Igen. Igen. Többet tőlem? Nem, mert ezt követően azt kérdezem tőled, hogy, hogy én egyébként azt tapasztalom bizonyos jelenségek kapcsán, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszere az nem egy pókháló. A nemzeti együttműködés rendszer egy mesterségesen struktúrált valami, amit valaki egy szövőgyárban szövöget, de mint textil, mint pókháló, mint szövet nem létezik. Becsapás. És ez a becsapás, ez mindannyiunk becsapása, nem a nemzeti oldali. Két példát mondok, két példa, két példát mondok neked. Egyrészt azt gondolom, hogy egy újságot nem lehet egyik pillanatban a másikra átnevezni. És azért nem lehet átnevezni, mert egy újságnak szellemisége van, és a magyar idők nem volt a magyar nemzet szellemisége, és hogyha a magyar időkre holnaptól azt mondom, hogy magyar nemzet, akkor Fekete Pétert is szólíthatom Elsimolászlónak is fordítva. mondván hogy mind a ketten tudnak kulturálról beszélni, de közben attól, hogy tudnak kultúráról beszélni, attól még Fekete Péter, Fekete Péter, Elsimolászló pedig Elsimolászló. Ami pedig ennek a Kesvane nevezetű alapítvány vezetőjének a lemondását illeti, az nagyjából, hát, mint a Kafka és a Schweiz egyszer. Csajtottam, hogy erre fogsz kívkodni. pont reggel, hát nem már fél hétre. írtam a Varga Istvánnak egy e-mailt, Na, mégis mi a helyzet? Én jó vagyok vele, szoktunk rendszeresen beszélgetni. Egy nagyon érdekes és összetett személyiségről van szó, aki. A nem elérhető. Változatlan nem elérhető. a 83 volt, ez a 9-e megműködik. Köszönöm. Jó. Na, okay. Nem tudom, meddig hallottam, mert én szépen beszéltem, és adiról is Tisztáról ismer, Másmit más, más, már ilyen át tartottam. Az nagyszerű, az... de a helyzet az, hogy onda, ott tartottunk, hogy te jól ismered, ami egyébként a dolog szempontjából, hát el lehet dönteni, hogy fontos -e vagy sem. Hát Szó... Abból a szempontból fontos, hogy van a személyes benyomásom az ő intellektusáról, és, és uh, orientációjáról, a világképről és hogyan gondolkodik bizonyos dolgokról, és szerintem ez egy nem mellékes dolog, mert a sajtóban nagyon könnyen be olyan sztereotípiákat, amelyek hamisak. Vele kapcsolatban is. Tehát, hogy rajta ragadt uh, egy korábbi uh, képviselőciklusból az akasztós, vagy a kifejezés. Uh, ez, ez, ez... Nekem fogalmam nem volt egy kicsoda. Elolvastam a Lampé interjúját a 24.hu, megnéztem ezt a tv uh, műsort, Uh, majd tapasztaltam, hogy lemondott, és ezt a hármat megpróbáltam egymás mellé helyezni, és nem sikerült. Hmm. Tehát én nem azt gondolom, hogy... Egy nagyon érdekes ember. Jó, de figyelj, nem tudok mit kezdeni egy nagyon érdekes ember. Én azt tudom neked mondani, hogy az alapján, amit látok, ilyen ember csak akkor nevezek ki ennek az alapítványnak az élére, ha egyébként tisztában vagyok azzal, hogy mi van a fejében. Ha egyébként nem vagyok tisztában, akkor a nerv nem működik, ha pedig menet közben változtatta meg a véleményét, ami nagyjából három vagy négy hetet vagy öt hetet illett, az megint azt mutatja, hogy valami nem működik. Ez így nem, ez, ez így nem stimmel tehát az, hogy te régóta ismered, abban én nem tudok mit kezdeni. Na én a régóta ismerem, mert azt arra hoztam példaként, hogy a beszélgetéseinkből. Én szeretek okay, rendben, és akkor mire rá? Van egy komplex képen és benyomásom. Okay, veled való is okay, De most felejtsük való egy képen benyomásom. Azt árul elő, hogy mire jöttél rá az ő személyét, illetően és ezen alapító. Nem, hát én azt mondtam, azt mondtam hogy nagyon, nagyon összetőn gondolkodik közéletről, nyilvánosságról, politikáról, kultúrtá, kultúráról vagy kultúrtörténetről Ugye ezért hoztam példának azt hogy az ismerettség azon kevés emberek egyike, aki egyaránt tudja értékelni a költői és tiszt a politikusi életútját, meg életművét, amelyek látszólag, meg az eddigi talományaink során egymás kioltó dolgok kellene, hogy legyenek, de hála istennek ő nem Jó, így van. Hogy soka... mások elmondták, Pető Tibor tudja összetéveszti Pető Sándorra, de lehetséges észre. Bocsánat, és... Pető Tibor és Pető Sándor összetévesztése az lehet nyelvboltlás is. Egyszer én is Pető Igen. Tibort és Pető Sándor összetévesztettem, nem szándékosan, egyszerűen írt. Valamit, és, és, és Pető Tibor tíztam, jó, Pető Sándor. Aztán, aztán meg is kaptam szerető Szabor, magamit szerető Szabostól, mire írtam Szabosnak nyilvánosan Facebookon keresztül, mint hogy évfőn társulunk, és együtt szerkesztettük az egyetemi irodalmi lapot. Akkor a Szabolcs még egyébként a főszerkesztőértese volt a magyar nemzetnek. hogy az ember életében történnek ilyenek, és ezért nem kerültől lebunkózni a másikat. De, hát a... Re, re, rendben van, én egy dolgot tudok neked mondani, ez az alapítványi történet. Én nem ismerem Borgorot, nem stimmel. Az, hogy mit jelent az, hogy nem stimmel, nem tudom, a belső hangom azt mondja, hogy ez nem stimmel. Nem tudom, mi nem stimmel, ez nem stimmel és hogy valakitől mégiscsak várnék egy magyarázatot egy olyan történetben, amelyre egyébként pártunk és kormányunk, nem pártom, de kormányunk, azt mondja, hogy én ebben nekül nagyon kutakodjak, mert ez egyébként nemzeti érdek, hogy ez az alapítvány létezzen, csak én ezt nem élem meg, meg nem értem meg, majd rá fogok jönni, én pedig feltennék kérdéseket vele kapcsolatban, de az már biztos, hogy nem az alapítvány elnökének, neked sem, mert te se vagy a része, marad a liszkai. De visszatérve a magyar, a magyar nemzet magyar időkre, Laci, ez nem úgy működik, hogy lefestem az, hogy magyar idők és ráírom, hogy magyar nemzet. Ez nonszensz. Ez nonszensz. Ez, ez mindennek a lenézése, ez egyetlen egy dologról szól, megtehetem. Pont. Én mondjuk, vagy nekem mondjuk nagyon régi Vágyom az, hogy a magyar nemzet újrainduljon. Én ezt értem, ez magánügy. Akkor csináljanak egy új lapot. De egy régi Laci, nem a... lehet lefesteni. Még akkor is, hogyha ez a régi új. És akkor is, hogyha ez az új úgy Adi, jött rétre. Amit egyébként mert napi, napi gazdaság volt. Hát azt sem lehetett volna megtenni. De a napi gazdaság az nem ebben a formában folytatódott. Tehát a napi gazdaságra nem lehetett ráismerni a magyar időknél. Ott egy új lap keletkezett. Új vezetéssel. És egy olyan okból, amelyet korábban nem sejtettek. Itt most azt mondani négy évvel, vagy ki tudja hány évvel később, hogy most mindent helyreállítunk akkor arra kérem pártunkat és kormányunkat, hogy édesapámat is adja vissza. Laci ez, Laci, ez nonsens. és ez e -e... meg, meg, meg, hogy mi lesz belőle. Hogy érted, hogy mi e... Itt van előttem, tisztelt, olvasunk. Már az, ahogy erre reagál a teljes magyar sajtó, tehát a, a, a magyar idők fogja és a nyolcadik oldalra berakja és ez úgy jelenik meg a magyar sajtóban, hogy valamikor fél kettőkor a HVG megírja és akkor az Index azt írja, hogy a HVG-nek ez az információja, holott a HVG-nek semmilyen információja nincs, ha valaki elolvasta a HVG-ben és kirakta hát ha így működik a sajtó, akkor hál' Isten, abban reménykedem, hogy az én belgyógyászom nem így működik, mert én nem szeretnék a magyar sajtónak kitéve lenni. Nonsens! Én, én rendszeresen kivagyok téve a magyar sajtónak. De, de lassí most ez nem magántörténet, Most nem arról az, hogy te és én hogy érezzük bennünket, hogy ez nem tájékoztatás. És a magyar idők se a nyolcadik oldalon jelentse be, hogy holnaptól magyar nemzet lesz. Minimum vezércik legyen. Jó, János, erről szívesen beszélgetek, Ferenc, csak nem, olyan, mint is, hogy ezt a sajtom kérnék. De ez nem a sajtó. Ez nem a sajtó. Ahogy a magyar időket nem a sajtó hozta létre, hanem a politika, úgy a politika változtatja meg a nevét is. Mert ha egyébként nem a politika változtatná meg, akkor erről egyébként a magyar idők nem így írnak. És te vagy az a politika. Te is része vagy annak a politikának, ami ezt teszi. És azt mondom neked, Laci, csináld, adjál magyarázatot, ne utána, előtte. És ha azt mondod, én hogy nem a te kompetenciád, akkor minden alkalommal megkérdezem tőled, hogy kié és felhívom. Ez nonszensz. Én, én ugyanúgy a sajtóból tájékozottam erről a kérdést, mint te egyébként. De ezt nem én... lehet megtenni, hogy első se lehet máskinak szólítani. Nem lehet a magyar időket holnaptól magyar nemzetnek hívni. Nem lehet. Nonszensz. Miért, miért egy szellemi fórum... egy, egy a sár, magyar idők fórum, a alap... magyar időknek a szelleme az nem azonos a magyar nemzet szellemi. Mi, miért is? Hát reméljük, hogy ez a, ez a, ha meg lesz a címváltozás, illetve már hát, hogy megvan, és hogyha ha ez nyilvánvalóan különbeli változásokat is magával hoz, én azt remélem, hogy, hogy szellemi, tartalmi változásokat is. Vannak ott olyan emberek, akik erre garanciát jelenthetnek, mondjuk a Margitai Gábor a kiváló barátomja, aki a hétvégi a szerkesztője, korábban a Magyar Nemzet magazírólatának, vagy a hétvégi magazinjának volt a szerkesztője, most a magyar időkben a Lugasnak a szerkesztője. Biztos vagyok benne, hogy a régi Magyar Nemzet színvonalán fogja a magazint szerkeszteni. Tehát vannak ott azért olyan emberek, akik erre valóban garanciát tudnak nyújtani. Lehetséges, Gajdi csotó nem tartozik közé. De, én, ha nem értesítsem Gaidics. értem, ha... Gaidicsakhoz szellemiségére nem tudok beszélni, mert nem tudok olyasmiről beszélni, ami nincs. Tehát azt értsed meg, hogy ezt meg lehet tenni. És lehet neked kétségbe esett módon ezt megmagyarázni, mert annyira már ismerlek téged. Ugyanakkor azt tudom neked mondani, nem mint ellenzéki sajtó, egész egyszerűen mint egy gyerek. Azt mondom neked, apa, ez hogy van? És apám elmagyarázza, és akkor azt mondom, apa, még mindig nem értem. És apám soha se kezdett velem ordítani, vagy legalábbis nagyon kevés, csak érzelmi dolgokban. Tehát amikor értelmes dolgokat kérdeztem, értelmes dolgokat Nem szeretnék abba a helyzetbe kerülni, meg nem a te rádió abba a helyzetbe kerülnének, hogy végig itt az atb belesodraadók, hogy mint hogy én vagyok azon kevés egyik fideses képviselők Egyike, aki az ATV-be rendszeresen bemegy, ha behívják, hogy utána mindent tőlem kérdeznek meg, és mindent rajtam kérnek számon. Tehát ezért, semmi se, és semmi sem tudnak rajta Jó, számon. Ezer éve beszélget... én... én ezer éve beszélgetek veled, de ennek következtében olyan témákról beszélgetek, ami kultúra. Be Beszélhetnék veled egyébként a mezőgazdaságról is, ahhoz egy kicsit kevesebbet értek, így aztán nehezen tudnánk abban zöldágra jutni. Ó, abban... pedig milyen érdekes volt ezen az OTP-nek a, a, a, a agrár. E estje, gála estje a Walker bazárban. Hát milyen, milyen nagyszerű és milyen kemény beszédet mondott és milyen okos beszédet mondott ez könnyen lehetséges, erről nem velem tudom. Én ott. Nagyon érdekes volt. Elhiszem. Neked, politikai lesz. Én nem tudok vele mit kezdeni. Én azt tudom neked mondani, hogy ahogy te reggel küldél a Varga úrnak egy e-mailt, én nem tudtam küldeni, mert nekem nincsen meg a, az e-mail címe, de két ember is a környezetemben már azt mondta, hogy ha az ő problémája a legnagyobb probléma, akkor íd le ezt az országot, és ezt már tegnap megpendítettem az egyik ugye Prőleg Gergely volt, aki a petőfirodalmi múzeum kapcsán. A másik pedig Lázár János volt, aki a Batida-Ikastélyhoz vezető út kapcsán mondta azt, hogy, hát, hogy ez a legnagyobb problémája az országnak, akkor az iriglésem érte. És ma már tudom, hogy ez a szöveg ez arról szól, hogy hanyagoljatok engem ebben a témában, beszéljünk másról, már pedig hát hadd legyen mindenki arra kíváncsi, mire akar. Beleértve, hogy kötve hiszem, hogy a Pölényes. Milyen szép tározatot is tartott Lázár János, hogy új? Nem. A szóval. meg a nyilvánosság. Abszolút, arról nem beszél, hogy az ott lévő emberek azok teljesen a hatása alá kerültek. Az négi csak nonszensz, hogy az indexnek emiatt kelljen lemenni, mert a Simor András amiatt ment le, hogy utána megszólíthassa, az abszurdum. Ő nem tudhat, hogy én csak holnap után hát, én vele vagyok, beszélgetni. Én, én nem vagyok benne biztos, hogy az index uh, emiatt ment le. De teljesen az, az, az, az hát ez teljesen nyilvánvaló, ez egyértelmű. Ezt az egy kérdést tették föl és semmi másról nem volt szó. Hát erről volt egy videó akkor azt nem láttam. Én láttam a videót, de. Hát is akkor, nem mert, abban semmi másról nincs szó. Ma, ide, ma itt tart a sajtó, ha nem tud egy konkrét dologra választ kapni, ami egyébként azt gondolja, hogy fontos, miközben Lázár János szerint hát iridlésre miért az az ország, amely ezzel a problémával foglalkozik, akkor elmegy büdös bürgősztál. De ebben mégsem ilyen problémák mellett, nem? mennyit lehetett rugozni a pánzionkhoz vezető útnak, a köztézőről a ami nem a pánzionkhoz vezető út, hanem egy főút. Ért. Tehát körülbelül olyan, mint hogy azt mondanánk, hogy, hogy hát uh, ne újítsuk már fel a láncizat, mert elsimul minden nap át megy rajta, legrább kétszer. Jó, akkor... Tehát, jö, hogyha em... azon lehetett anyit és ide ki lehetett rohangálni, és az édesanyámat lehetett mondjuk kamerákkal zaklatni, meg az összes többi, akkor szerintem nem menjünk már el a mellett mellékes kérdés mellett, hogy, hogy, hogy mondjuk egy önkormányzat jutott valaki, az önkormányzat engedélyes is tudta, mikül magáccélre lezárt. Szerintem azért a sajtó, ha más sajtóról beszélünk, akkor ne legyünk mennyire ennyire nagyvonalak és megengedőek, vagy akkor legyünk olyan esetekben is nagyvonalak meg megengedőek, amikor az állam a szocialista kormányok alatt elfoglott útfelújítási programjában, vagy programjának megfe <coughs> Egy, egy nírszemegyi főutat, mi mondjuk fe, fe, felére csökkentik két település közötti időtávot, és mondjuk emiatt a mentő meg a rendőrség rendesen ki tud érni, hogyha szükség van rá. Teljesen igazad van. Úgyhogy hagyjuk már ezt, tényleg. Hát, illetve ne hagyjuk. Egyelő pályák, egyelő esély. pont Eljesen igazad van. Teljesen igazad van, de nonszensz, hogy miközben én háromszor, másfél órát beszélgettem Prüle gergely euh, mikrofon nélkül, azt olvassam a Magyar Narancsban, hogy irídlésre méltó az az ország, amelynek egyébként az a legfontosabb híre, vagy az alatt foglalkozik Prüle Gergely kapcsán, hogy ő vajon, hogy mit gondol a saját pozíciójából való elmozdításról, miközben értem, hogy szeretne ezen már túljutni. Ezt teljesen megértem. De ez a ez a ezt ez, mint megoldást alkalmazni mindenki legfontosabb problémájánál, mint fosztóképző, hát figyelj, ha ez a szocializáció új útja, akkor én már menthetetlenül régi maradok. De hogyha ebben meg partnerek az újságírok, akkor láthatólag uh, ez működik. Erre meg ezt tudom mondani, mert, mert, mert, mert nézd meg azt, hogy, hogy mondjuk a, akár a rádióban, akár a tévében, akár az internetes uh, uh, sajtótermékeknél, <gül> ez, ez, ez az egész működik. Ebben nem vitatkozom veled, én a tévében már egyszer-kétszer felvetettem, de gyakorlatilag bármely pillanatban meg tudom azt kérdezni az emberektől, bizonyos dolgok kapcsán, ami őket érinti tízes skálán minimum hatosra, hogy vajon minek a fügvénye az, hogy elmondják e a saját összödi beszédüket, és az egyik fel azt mondja, hogy nem érti a kérdést, a másik pedig megvonja a bálát, és azt érzékelteti velem, hogy nem jött el ez a pillanat, még a kérdés pillanata se jött el. Akinek egyébként az ember életében, amikor egyszerűen uh, ez az egy kommunikációs stratégia, ez tud nyúlni, olyan kérdéseket vetnek föl, amikről nem akar vagy nem szívesen beszél. Jó, vagy ki... amiről úgy érzi, hogy már legalább 30-szor beszélt, és nem, kell, nem akar 30-szor is beszélni róla. Jó, akkor kérdezzünk. Kommunikációs tréningekkel lehetne ezt tanítani, hogy hogyan lehet elkerülni bizonyos kényes problémákat és kérdéseket részben ezt tanítják is egyébként, de nem mindig tud az ember vele élni. Hát pontosan erről van szó, szóval azért van olyan pillanat, amikor operálni kell. Tehát azért nem minden kényes dolog elkerülhető. Az, az meg nem arról szól, amikor nem akar, amikor én nem arról beszélek, amikor nem akar, amikor nem, nem, tud, nem tud vele élni. Egy közben nem Igen, de semmi gond, tudok beszélni. Mennyire vagy a célállomástól? Nem, nem, itt, itt vagyok a célállomáson. Csak a célállomáson belül is. Baktuttuk föl a Jó, figyelj, akkor át, átadlak téged a következő programodnak, és akkor, jö, mert hogy így, így nehéz folytatni, hogy az ember sejtétel lassan le akarsz engem rázni. Úgyhogy akkor maradjunk abban, hogy a jövő héten a szokott időben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm viszont Első olászlót hallották. Semmilyen változás nem történt tegnap óta, csak van bennem valami, tehát olyan, mint amikor az ember azt látja, hogy nehezen lépked, és azt nem, nem tudja, hogy miért, hogy most a cipője rossz, a lába van probléma, túl sok sárban rajta, álmodja az egészet. Különös tekintettel arra, hogyha van egy pacák, nevezetesen én, aki arra adta a fejét, hogy fontos dolgokról beszélget emberekkel, és aztán egyszer csak azt veszi észre, hogy nem is biztos, hogy fontos dolgokról beszél, és az sem biztos, hogy olyan sokat beszél másokkal. Vagy az arra megfelelő emberekkel. 061 0999 és 06 Nem bőlek. addig elolvasom, hogy a Nagyotádi Járás Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állított egy verekedő piaci árust. A vádlott használt cikkeket árult a piacon heti két alkalommal, aki mellett a sértet is használt holmik árusításával foglalkozott. A a vele egy faluban lakó sértete rossz viszonyban volt, rendszeresen sértegették és fenyegették egymást. 2019. januárjának közepén a vádlott és a sértet szóváltás odáig fajult, hogy a vádlott egy 80 cm hosszú porszívó csővel a sértetre támadt többször meg is sértett a támadását kezével igyekezett hárítani, majd védekezésképp egy égszíjjal ütött vissza. Tehát ez így van, hogy porszívócső kontra égszíj. A verekedésnek a vádlott élettársa és a sértett házastársa vetett véget. Tehát magyarul beavatkoztak valahogy ott voltak a feleségek is, vagy élettársak, egyik helyen élettársa, másik helyen feleség, hogy egyébként nekik porszívócső vagy égszíjjal vetettek véget, erről nem ír a közlemény. Amikor a férfiak közé álltak, tehát megírja a közlemény. Így akadályozza meg a további bántalmazást. A nagyhatádi járás ügyesség indítványával egyezően a bíróság a büntetlen előtti vádlottat garázdaság vétsége miatt egy évre próbálásra bocsátott, az eszközként használt porszívócsövet csövet elkobozna. Most ez így ebben a formában nekem elküldték egyébként reggel 647 kor, ez egy örkény. Elolvasom még egyszer, csak hogy. Tehát, hogy valami szórakoztatás, valami vidám, valami vicces dolog is legyen belejött, vagy fogalmam sincs, hogy amikor ez éppen zajlott, akkor ez milyen. Tehát ha a honpóra látta volna, akkor azt mondta volna, hogy avatkozzunk közben, vagy menekülésre fogtuk volna. A nagyatádi járás ügyesség gyorsított eljárásban bíróság elé állított egy piaci árust. De milyen igazságtól az élet? Nem tudod, hogy a két nőt meg nem dicsérték meg. Tehát, hogy, hogy működik a jog, hogy ugye ezt az embert, ezt elmarasztalták, és közben ezt a két nagyszerű nőt, akiről nem tudjuk egyébként, hogy a saját párjukat akarták-e védeni csupán, vagy egyben igazságot is szolgáltattak. Tehát, hogy ez így nincs rendjén, hogy porszívócsők kontra égszí, ezt nem tudjuk. Csak egyszer odaálltak, ilyen kvázi Egrinők voltak, de nem kell nekem ilyen hangzat, mert nem voltak Egrinők. Tehát törölve. A vádlott használt cikkeket árult a piacon heti két alkalommal, aki mellett a sértet is használt hormik árusításával foglalkozott. A vádlotta, de egy faluban lakos sértette, rossz viszonyban volt, rendszeresen sértegették és fenyegették egymást. Türelem. 2019. januárjának közepén a vádlott és a sérte szólvásra odáig fajult, hogy a vádlott egy 80 cm hosszú porszívócsővel a támadt, többször meg is ütötte. A sértet a vádlott támadását kezével igyekezett hárítani majd védekezésképp egy éxjal ütött vissza a verekedésnek a vádlott élettársa és a sértett társa vetett véget, amikor a férfiak közé álltak így akadályozza meg a további bántalmazást. Figyelek. E, Jó, ott én csak arra gondoltam, hogy e, lehet, hogy rosszul. E, értelmeztem, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy férfiak veszekedtek, lehet, hogy a házastársak voltak a férfiak. Tehát nagyon ne, nehezen nem tudom elképzelni, hogy egy férfi egy xi meg egy porszívócsővel verekszik. De ez lehet, csak én feltétezem rosszul. Magyarul, hogy két nő verekedett össze, és két férfi állt közéjük? E ezt tudom elképzelni a porszívócsőből és az xi -ból. Na hát Elnézik. látják, ez milyen érdekes, ez porszívó cső és égszí rasszizmus. Tehát én abból adódóan, hogy egymásra támadtak égszíjjal és porszívó csővel, evidensnek vettem, hogy ezek férfiak. Erre jön valaki, HP, aki azt mondja, hogy ők nők. Figyeljenek, meg a mai téma. Nők voltak, vagy férfiak? mint azok, akik verekedtek, és akik közéjük álltak. Nem írja. Ez a nagyszerű közlemény, ezt nem írja. Szerintem ezt még senki nem veszi föl, ha följön működt. Nem is Oké. Okay. Ha telefonálnak, akkor beszélgetek önökkel közben. Jó napot kívánok, fiatal János vagyok, horvát szilárd vagy valaki sajtóosztályról, ha van, vagy még nagyon korá van. Jó, köszönöm, megteszi. Köszönöm szépen. M még tiszteltem, János vagyok, én egy rádióriporter vagyok, én adásban vagyok, ön nem. Felolvastam ezt a Somogy megyei főügyésé, porszívó csűvel ütött a piacjárós, szerintem ezt ön nem ismeri ezt a történetet. Az lett, arra lettem volna kíváncsi, hogy akik egyébként verekedtek. Igen. Igen. Oké, okay. jó, oké. Mhm. Mhm. Mhm. Oké, köszönöm. Oké, okay, köszönöm szépen, köszönöm. Úgy látom, nagyon kíváncsian válják a dolog végét. Én is. Jó reggelt kívánok, fialajános, János, vagy egy rádió... Ez elég gyorsan megszakadt. Elég volt azt mondani, hogy Fiala János. De most ha föl se veszik. Még egyszer fölvették, aztán abból adódott, hogy fia Jánosnak hívnak, vagy más miatt Ilyenkor úgy nagyjából el tudják képzelni, hogy mi zajlik, mert én nem szeretnék következtetni. Először fölveszik, egyébként kiír egy számot, ha akarna, visszahívhatna. Tehát ez úgy normálisan úgy működik, hogy azt mondja, hogy elnézést 7 óra 40 perc van, legyen szíves hívjon vissza munkaidőben. Vagy visszahív a telefonszámon, amit kír és azt mondja, hogy egy elnézést megszakadt. Most fölhívom a saját telefonon. Megnézjük, megnézzük, hogy fölveszi-e. Jó reggelt! Csapó vagyok. Jó reggelt! Kívánok elnézést! Én kerestem, nagyon kedves, hogy Egy dolgot szerettem volna megkérdezni öntől. A titkárságon adták meg a telefonszámát, már nincs adásban, én egy rádióriporter volnék. Volt egy közlemény, amely arról szólt, hogy két ember összeverekedett, És ezzel kapcsolatban... Született egy döntés, ugye ez egy sajtóközlemény, porszívó csővel ütött a piaci áros, nem tudom, hogy ismerős története. Egyetlen egy dolog a kérdés, akik verekedtek, azok férfiak voltak vagy nők? Mert ez nem derül ki a közleményből. Nagyon, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Köszönöm szépen. Most önök jönnek. Rendezzünk szavazást. Csak fontos dolgokban szavazzunk, tíz ember szavazzon, férfiak verekedtek, vagy nők? Azt is kérdezhetném, hogy nők álltak-e közéjük vagy férfiak, de nem. Férfiak verekedtek, vagy nők? 061 4890 és egy. Azt hittem, hogy ezért érdekli Jó, akkor ne telefonálják. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, szerintem nők. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! Szabad az előbbihez szólni, mert mehet... Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, férfiak! Köszönöm szépen! Férfiak verekedtek, vagy nők? 061 és 06 egy Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nők varegedtek. Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kív Jó reggelt kívánok, hölgyek veregedtek! Köszönöm! Majd még egy dolgot szeretnék ennek kapcsán mondani, de ahhoz bevárom a tizet. Még nem tartunk a felénél se. 061 és 06 Nők vagy férfiak verekedtek? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Férfiak verekedtek. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt férfiak! Köszönöm. Még négy szavazat. Jó reggelt! Jó reggelt, nők! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, reggelt nők! Köszönöm, és még egy telefon. Jó reggelt! Jó reggelt, nők! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, nőstények! Nőstények nem, uram, az ön feleségesen nőstény, tudja? Hanem nő... Valaminek okán ők, önök úgy gondolták HP-vel együtt, hogy nők verekedtek, most nem, férfiak verekedtek, és nők álltak közéjük. Most ebből csinálhatnék egy kázust, mondván, hogy fontos e a szövegből rájönni arra, hogy tehát ugye tényleg egy nagyon érdekes kérdés, hogy a történet okán, önmagában a történetből következik-e az, hogy férfiak vagy nők verekedtek, illetve, hogy férfiak vagy nők nők vagy férfiak álltak a verekedők közé. Nem. Férfiak verekedtek, és nők álltak közéük. Nem vagyok büszke, hogy számúra egyértelmű volt, még el is bizonytaladottam a telefon után, de kiderült, hogy férfi. Még egy dolgot akartam önöknek mondani. Az egyik az, hogy látszólag el van eresztve a kejfejancsi, vagy néhány pillanatában önök azt gondolhatják, de abban a pillanatban például, amikor lendületet veszek, és azt mondom, hogy 0614890999 és 0636771161, akkor a két másodperces csönd is hosszú. Tehát abban a pillanatban tulajdonképpen az egész reggel héttől egészen addig, amíg tart, egy tízes skálán előbb potenciálisan, aztán valóságban megy föl a jelentősége, hét alatt soha sincs, és gyakran megy a tízig. Mit szeretne? A aktuális még a verekedős téma? Hát igen, de már eldőlt, tehát lehet tudni, hogy ja, nők. Önök... Nem, nem, nem, le... nem, nem, nem, nem, nem. Ha már adásban van, lehet tudni, hogy férfiak verekedtek, de a hallgatóim zöme úgy gondolta, hogy nők. Értem. Olyan nehéz behozni önt, fiala úr, hogy ezt el nem lehet mondani. Na, végre sikerült behoznom, akkor mondom, nőre jellemző egyébként. Mert De mondom, fér... hogy férfiak verekedtek. Ja, bocsánat, férfiak vereketek. Akkor viszont már okosabb vagyok. Nem halok meg után. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Hogy mennyiben a nőkre jellemző, mennyire nem, gyakorlatilag ott vagyunk a tegnapi történetnél, a mitúrnál. Ami egyébként az önök érdeklődését, tízeskálán, hát azt kell, hogy mondjam, hogy kettes ért el. Tegnap megsértődött, talán fogalmam nincs, valahol András az utasa került elő. Um, vannak történetek, amelyek mellett a kismacskák nem opció folytatni a történetet. Ezt Horváth Péternek üzenem, aki ült nekem egy e-mailt, amiben sajnálkozásat fejezte ki, hogy valamint az sem megoldás, hogy valaki fogja magát is lelép. Tehát egészen addig több mint tíz percen át, vagy nagyjából 10 percig két ember úgy beszélgetett, hogy én meg se szólaltam. Egy jó játékvezető, akkor jó játékvezető, ha észrevétlen, de közben a meccs irányítását kezében tartja. Én azt gondolom, hogy tegnap egy ilyen játékvezető voltam, bár aztán már nem voltam ilyen játékvezető, mert főszereplővé léptem elő, hiszen Budis Krisztán nem arra szerződött, hogy egyedül fog beszélni. De tegnap elindult egy beszélgetés, és abban egy leágazást nem tettem lehetővé, és hogy Horváth Péteres sajnálja, én azt tudom mondani, elvesztette a főfonalat. Csak próbáltam neki segíteni, megtalálni. És azt szeretném önöknek mondani, hogy mint ez a verekedés, mint a... Miért szeretik a vakókasós kiflit? Ahány kifli, annyi mese? Én a történeteink zömét a közéletből hozom, bár az előbbi történet nem onnan van. De... Ha felolvasom Papdániel levelét, amit nem is értek, az elmúlt időszakban intézményünk folyamatos és sorozatos támadásokat szenvedett el parlamenti mandátumon rendelkező országgyűlés képviselők miatt, írja Kövér Lászlónak január 30-en. A képviselők rövid időn belül több alkalommal is veszélyeztették a közmédia működését, ennek során a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap több száz jogsért és rögzített és ezek ügyében feljelentést tett. Intézményünk az elköcsi káron túl, összegszerűen kifejezhető károkat is elszenvedett. Tájékoztatom tisztelt elnök urat, hogy eddig több mint 23 millió forint azoknak a kiadásoknak az összege, amelyet a képviselők cselekményeivel összefüggésben teljesítenünk kellett. A költségek jelentős részét az épület biztonságának megőrzésével, biztosításával kapcsolatos kiadások teszik ki. Ebből csak a megsérült kerítés és elemek cseréje meghaladja a 2 millió forintot is. Milliós összegekben mérhetők a jogi képviselet ellátásával összefüggő többletköltségek. A perek jelentős részét a munkatársak személyiségi jogainak megsértése miatt kényszerült megindítani az MTVA. Költségként jelentkeztek tovább az elmaradt műsorokhoz beosztott munkatársak díjai is. Pap Dániel megbízott vezérigazgató 2019. január 30 én Valaki elmagyarázza nekem, hogy Pap Dániel miért írt levelet dr. Kövér Lászlónak a Magyarország és elnökének? Mi ezt állítólag Vadai Ágnes tette közzé, illetve nem állítólag, hanem én is ott találtam, de minek okán írta ezt? Ezt valaki tudja? És aztán elveszhetünk a részletekben. Belézve Varga urat, aki lemondott a Kesma alapítványi vezetéséről a magyar idők, Prőlegelge és Lázár János... A verekedő porszívócső kontra ékszi Puzsér Robert, aki beintett a szocialistáknak, hogy másban egyeztek meg regisztrációjában. Ki tudja, most lesz-e júniusban második forduló. Miről szeretnének beszélgetni? Jó reggelt! Most már szabad beszélnem? Próbálkozzunk meg vele! Először arról, hogy miért írt kövérnek. Miért? Azért, mert kövér úgy szokott viselkedni, mint egy iskolai igazgató. A... Jó, rendben van, ne ugye nem akarok önnel beszélgetni. Tehát önből az előítélet és a butaság szól, elnézést kérek. Az ember nem ír levelet, csak úgy. Tehát, hogy az előítéletei kapcsán ön ezt gondolja, az magánügy. A saját környezetében bármikor beszélhet róla. Nálam ennél egy kicsit több, vagy kevesebb kell. Elnézést. De arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan zajlik az önök élete, arról érdemes beszámolni ma 2019. február 5-én. Nincs magyarázat arra, tehát ahogy tudtak szavazni, úgy bármilyen dolog kapcsolatban, mint ahogy most is valaki azt mondaná, hogy ő azért gondolta, hogy férfi, ő sajnálja, hogy tévedett. Nem tudom, mivel kapcsolatban. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt. Lehet a levértartalmáról is, vagy csak erről a képésre a formújnak. Lehet. Azt, azt írja az elnök úr, hogy hogy az elmaradt műsorok miatt így dolgoz, Miatt. Mi, azért, mert nem voltak ott, akik elmaradt műsor? Igen. Hát, hát, so, igen. So, so, olyan, so, azt gondolom, hogy, hogy, hogy az persze fontos, hogy mérít a... De hát rekkor a baromságok Nem tudjuk, ez egy nagyon jó kérdés, most meg lehetne tőle kérdezni, hogy elnök úr, megbízott vezérigazgató egyébként, nem elnök, milyen műsor maradt el? Valaki tudja? egy és 06367161. A mostani példáis is egyetlen egy dolgot mutat. Csak elkezdeni nehéz a key aztán befejezni már sokkal nehezebb. Valaki mondja meg, milyen műsor maradt el azért, mert ellenzéki képviselők azt tették, amit igen. Hm? Itt van nálam a kérdőjelet, amit mondtál, az nálam is kérdőjelet indokolt. Van még 8 percünk az akármire, az Isten áldja meg magukat. Mi az, ami egyébként önökből kiváltaná az, hogy beszélgessünk? Miközben bármivel kapcsolatban szerintem érdemi mondandójuk lehet hogy vajon az ékszi és a porszívócső rasszizmus az miért vezet oda, hogy abval csak férfiak verekedhetnek. Vagy csak nők. Szétfeszíteném annak a nemzeti együttműködés rendszerének a hálóját, ami egyébként szerintem azért nem foszladozik, mert igazán csak papíron létezett. De ezt nem tenném magányosan. Ha vannak benne társaim, anélkül egy lázadásra szólítanám fel önöket, akkor annak jobban örülnék. 061 489 099 és Ilyen mértékben nem érdekli önöket, hogy fogja a kormány vagy nem a kormány, és átfestenek egy cégért 6, holnap. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Fiala úr. Bocsánat, én, én egy kicsit másról szeretnék, azt szeretném mondani, hogy gratulálok, gratulálok önnek, mert a a pályán megint benne van az ötven. Ez így van. Azért vagyok szomorú, hogy, hogy rövidebb lett a műsora. Hát sokkal pedig... rövidebb lett, egyrészt tényleg sokkal rövidebb lett, másrésztről pedig hát azt kell, hogy mondjam, hogy a heti naplónak a 16. vagy 23. helyezése, mint hogy a bocskor, tehát valamelyik, azt hiszem 16. lett a heti napló és 23. a bocskor, függet attól, hogy egyébként mennyire képviselik, ahogy ezt otthon mondták, az én szája vízét, attól teljesen függetlenül, mint az anya csatornámnak, csak gratulálni tudok, hogy a 16. és a 23. helyezést érték el. Az már felvett kérdéseket, hogy vajon milyen profilal is rendelkezik ez a csatorna, de ebben itt most nem merülnék el, mert nem hiszem, hogy nekem itt kéne megvívni az ezzel kapcsolatos küzdelmemet, vagy gondolataim tisztázását ezügyben kéne itt most megcselekedni 6 perc, 8 óra előtt. 06148909999 és 063677116 köszönöm a gratulációt. Azt kérdezem, mi áll a fejükben? Ha a témákkal kapcsolatban úgy, ha meg mással kapcsolatban, akkor úgy. Jó reggelt! Jó reggel, szivának! Hát nagyon rövid a civilapáján, ne haragudjon! Hát ez, ez a hét órakor várjuk állandóan, hogy mikor lesz a civilapáján, és akkor hát, kiderül, hogy hiphop hop befejeződik. Ege, hát a idő hát, az a megnőtt. Dolog. Hát így. Majd megpróbálok tenni az érdekében. Legyen de... kedves, köszönöm. Hát szívesen, de hát ki fog derülni. Más műsorok is megrövidültek. Tehát nem kizálogat szívül a pályára. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ez, ezzel a két hírrel kapcsolatban, ami ma reggel elhangzott, nekem a selejét bosszulja, kifejezésű december. ember. Amennyiben? Hogy tulajdonképpen ennek a alapítvány igazgatónak elnézést elfelejtett. Minden. Ebből a szempontból közömbös, figyel. Tehát mindig kétségeim voltak a felől, hogy én látom egy jól, de ezek szerint, ha ő is azokat az újságokat olvassa, és azokat a évportálokat kezdi el nézni, akkor, akkor az valóban fogok. De az nem foglalkoztatja, hogy ezzel az alapállással miért nevezték ki. Ezt nem lehetett róla tudni, vagy korábban nem volt zavaró, vagy korábban nem beszélt róla. Hogy van ez? Hol van itt a selejt? Hát a selejt az, az nyilvánvaló, hogy ott van, hogy saját maguk sem biztosak abban, hogy ezek a megfelelő emberek a megfelelő. Na de ez, ez, ez, ez azért ennyire nem gyakori ebben a rendszerben. De mennyi ez ideját, egy... meg se még a tinta a, a kinevezésén, ahogy ezt szokták mondani. Elképzelhető, de van, -e, van -e erre egy kicsit újabb kifejezés is, amit most itt nem idéznék. Jó, ja, ami a 14 évvel a... aluljáknak nem való. Mondja, mi a, hogy szól a mondás? Hát, hogy szarból nem lehet várat építeni. Ezt de nem most nem mondott én. semmi újdonságot, uram. Tehát azon kívül, hogy mondott még egy mondatot, ritkán szoktak urológus belgyógyászati osztályédére kinevezni. Mi történt? Tehát egész egyszerűen a selej bosszúja, én értem, hogy mondja, de nem tudja elmondani, hogy miért gondolja ezt. Én adok önnek lehetőséget, van még idő, hogy csak akkor gondoljátok, hogy ez vajon minek a következménye lehet. Belejt, hogy a másik hirt nem mondta, de tényleg most komolyan azt kérdezem önöktől, hogy ez a magyar idők magyar nemzet. Tehát egész egyszerűen nem értem, hogy ezt önök miért nem mondják, hogy nonszensz. Hogy nem lehet Kovács úrnak szólítani, aki Szabó úr volt előtte. Csak ha névváltoztatási igényt ad be. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Én csak arra lennék kíváncsi, hogy a elsőmány Lászlóval történt beszélgetésből csak pont egy-két mondatot hallottam, de hogy miért van az, hogy az ő, vagy, vagy tehát mondhatnám azt is, hogy a mi erkölcsi normáknak az, a, az a, a szintje, hogy mert a szocialisták is megtették, tehát hogy mert, így, mert ezt alakították ki a politikusok. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezügyben az egy jottányival nincs jobb helyzetben, csak éppen, el, csak éppen nincsenek hatalma. Pont egy szinten vannak akkor mind a kenten. tehát, hogy, tehát hogy Egyszerűen nem értem, hogy én nekem, vagy... Akkor a... Én a úgy... Tehát, hogy én nekem az a normám, hogy más mit tesz. Nem, tehát, hogy ha szó, másik megtette, akkor én is megtehetem. Nagy, nagy, nagyon, nagyon okosan beszél. Egy dolgot tudok ezügyben önnek mondani. Egyetlen egyet. Amikor elkezdtem a kifejancsit 2000 elején, pontosan a 2000 végén, akkor a hallgatóság még nem így gondolkodott. 18 vagy 19 év elég volt ahhoz, hogy a megszólalók, hiszen a nem megszólalókat nem tud a minősíteni, a megszólalók zömében fölvették a pártpolitikai gondolkodást. Ezt De miért? Nem miért? Tehát, hogy nem akkor, kere... mi, akkor, mi, tehát akkor mi csináljuk ezt? Tehát, hogy akkor igen, ez miatt ilyen, pontosan, mert mi hagyjuk. Egészen pontosan. Nem, nem. Mi, mi nem állunk ellent, a politika ezt diktált, és tudják, kicsit olyan, mint a szabadon futó kerékpár. A kerékpáros már beletekert eléggé ahhoz, hogy a kerékpár lendületből ezt tudja produkálni, hogy mi kell ennek a megváltoztatásához, nem tudom. Én gőzerővel küzdködöm, de azt tudom mondani, hogy időnként teljesen fölöslegesnek találom a tevékenységemet, mert, mert azt látom, hogy a sikereim azok teljesen pillanatnyiak. Nagyon sem vagyunk, akik így gondolkodunk ezek szerint nem hogy kétségbejti a helyzet, alapvetően abban lehet ezt feloldani, hogy az ember mással foglalkozik, csak hát nehéz mással foglalkozni. De amit ön mondott, abban teljesen igazol. Egy telefon, még belefőnk. Minden nap kísérleti vísor, minden nap utolsó adás. Nemes Gábor, Györgyjevicsben ezek, és 9 órakor el kell mennem, tehát több időnk nem lesz. Ennyi volt? Szegény ember hallgatással főz. 061 48 9 099 99 és 06 hat egy először. Csatúrnak üzenem, hogy ne okoskodjon. Férfiak verekedtek.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 Központi vállalkozói portált indít Magyarországon a kormány. Ez adna lehetőséget a vállalatok honlapjainak ingyenes tervezésére, és találkozó helyet biztosít a magyar KKV-k számára a digitalizációt és hatékonyság növelés segítő tanácsadókkal, mindezt egy helyen, egy kapus rendszerben, mondta el a Magyar Hírlapnak adott interjújában György László. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára szerint ezzel új utakat nyitnak a KKV-k számára ahhoz a tudáshoz, amihez a múltik könnyebben hozzáférnek. Krisztus szolgálatában áll, ezt mondta saját magáról Nicolás Maduro. Egy olasz tévének adott interjújában Venezuela vitatott legitimitású elnöke. Azt mondta, Ferenc pápához fordult levélben, hogy segítséget kérjen a párbeszéd előmozdításához. Maduro egy katonai bázison nyilatkozott, és itt Európát arra kérte, hogy ne hagyja, hogy Donald Trump őrültsége magával ráncsa. Közben Európa több vezető hatalma Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Spanyolország, illetve Svédország és Dánia egymással előreegyeztetve bejelentette, hogy immár hivatalosan is a venezuelai nemzetgyűlés ellenzéki elnökét Juan guido tekinti az ország legitim ideglenes elnökének. Ezt azért tették, mert lejárt az a határidő, amit arra adtak Madurónak, hogy írjon ki új elnökválasztást. Számos rejtély övezi a husvéd sziget legismertebb jelenségét. A szigeten elszortan látható hatalmas emberfejeket, a maoikat. Amerikai kutatók arra keresték a választ, hogy miért pont ott állították fel ezeket a szigetős lakói. Egy tudós csoporttal a sziget természeti erőforrásainak lelőhelyeit vetette össze a szobrok helyével, és arra jutottak, hogy a Maoik az ivóvízforrásokat forrásokat jelölhették. A szigeten sok föld alatt ér és vízgyűjtő van, a kutatók szerint ezek helye pedig egybeesik a szobrokéval. Jó reggelt, lehet? Györgyavics, beledek. van a vonalban. Bedőltek a feszl pavilonok. Bezártak az új városligeti pavilonok. Ugye ez mindez azt követően, hogy a belőltek a ugye két különböző orgánumról van szó, utal is a mi kettőnk beszélgetésére, csak nem nevez bennünket néven, Milyen okból nem tudom, nem hiúsági kérdés, mondván, hogy te már adtál magyarázatot, hogy vajon minek okán szedik elő, egyetlen egy magyarázatot találok, az pedig az, hogy valaki arra jár, valamit akar venni, vagy valamit látott, ami már elkészült, és azt tapasztalja, hogy zárva van. Azt kérdezem tőled, hogyha tudsz egy hétköznapi ember fejével gondolkodni, ami nem könnyű, akkor mi nem stimmel, vagy mi stimmel azon emberek logikájában, akik azt mondják, hogy elkészült valami, és nem működik, vajon ez felelőtlen, vagy felelős gondolkodásra van, és itt most hirtelen leviszem a hangsúlyt, hiszen meg annyi további kérdést is tesznek fel, ugye Zubrecki Dávid meglehetősen távolra megy el Bardúci Sándor-Tolla alapján, hozzátéve hogy egyáltalán jó ötlet volt-e ez, mi volt a múlt, milyen szándék vezérelte azt, aki egyébként ezeket a pavilonokat létrehozta, miközben ezek ebben a formában a múltban nem léteztek, Eljuthatunk ide is, de előbb induljunk ki abból a felszínes jelenségből, hogy sétálnak, azt mondják, be van zárva a terem buráját. Hm. Induljunk szerintem egy picit messzebbről ebben a kérdésben. Induljunk. Valaki három vagy négy évvel ezelőtt sétált az állatkerti körúton, és ha állatkerti impozáns főbejárata felől a Széchenyi fürdő omladozó bejárata felé tartott, hm. mit látott jobb kész 13 darab gagyjárus pavilont, uh -huh. mint az elmúlt 25 évben, ami azt gondolom, hogy teljesen méltatlan volt a Városligethez. Akkor, amikor a Városliget ZRT vagyonkezelésbe kapta a ligetet, akkor ezt az évtizedek óta húzódó tájsebet oldotta meg, és oldotta fel akkor, amikor ezeket a pavilonokat elbontotta onnan. Uh -huh. Ezt követően nyilván egy döntés született arról, hogy milyen típusú kereskedelmi egységek és milyen mennyiségű kereskedelmi egység kerüljön ide ezeknek a helyére. Azt mindenképpen tudtuk, hogy ez a 13-es számosságában túlzás, hiszen a iget alapvetően nem egy kereskedelmi központ. És nagyon sokat vitatkoztunk házon belül is abban, hogy milyen épületek illenek ide igazából. Itt egészen komoly tervezőkkel dolgoztunk együtt, egészen modern pavilonvázlatok is megjelentek, míg végül az a döntés született hogy azok a feszül tervei alapján elkészült pavilonok épülnek meg, amik egykoron láthatóak voltak a ligetben, még hogyha nem is pontosan ezen a, ezen a helyszínen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon elegáns döntés volt, és nagyon ritka az, aki mondjuk a kinézetet, főleg az ezt megelőző 13 pavilon összefüggésében kritizálja. Ezeket a pavilonokat nyitottuk meg ugye két évvel ezelőtt, egy teljesen megújult kínálattal és árukészlettel egy nyílt pályázat eredményeként kötöttünk szerződést egy üzemeltető csapattal. Bekintve, hogy 99 évre kaptuk vagyonkezelésbe a Városligetet, az a feladatunk, hogy hosszú távon, és jó minőségben üzemeltessük az ingatlanokat, üzemeltessük azokat a szolgáltatásokat, amik megjelennek a Városligetben. Nincs ez másként a Feszül sem. Nekünk volt egy elképzelésünk, egy eredeti elképzelésünk, hogy milyen magas színvonalú kínálattal kell megjelenni a, a Városligetben. Ugye erről itt a műsorban is többször beszéltünk. Ez nagyon nehéz belőni ezt a szintet. Tehát ez egy nagyon vékony ösvény, aminek végig kell mennünk, mert azzal szerintem mindenki egyetért, hogy ami vé a Városliget az elmúlt, évtizedekben lett az nem kívánatos állapot, tehát a meleg sör és a hideg kombinációja nem feltétlenül illik Budapest egyik első közparkjához. Ugyanakkor a másik oldalról azt is látni kell, hogy semmiképpen nem lehet cél, hogy egy olyan elitista liget jöjjön létre, amiben az ember anélkül, hogy 50 000 forintot a zsebébe sétálgatna, tulajdonképpen nem is Igen. érdemes kimenni ezen az ösvényen próbálunk osonni akkor, amikor megpróbáltuk meghatározni azt a kínálatot, hogy a feszlő tulajdonképpen mit is kellene árulni. A feszlő egyfajta első fecskeként előre mentek. és megmutatták az, az, azt, az az indok, mely szerint semmi nem indok, hogy épp ezen a helyen állítsanak fel historizáló építményeket, ahol ráadásul soha nem voltak ilyenek, az egy érdemi felvetés vagy sem? Szerintem egyáltalán nem. A liget legforgalmasabb részéről ahol kettő darab egymilliós éves látogatószám feletti intézmény a Szőcsényi az állatkert található, nincs tőle nagyon messze a Szép Művészeti Múzeum a maga évi 500 ezer látogatójával, tehát ez a liget legforgalmasabb része. Hova, ha nem ide merül föl egyébként a kérdés, és nem véletlenül a tájépítész pályázat eredményeként a tájépítész maga is álmodott meg kiskereskedelmi funkciót ide a ligetbe, tehát nem 13 lepukkant pavilon formájában, hanem 3 plusz 1, E, liget, honos, az, hogy ezek barulok, egymás formáját, mellett viszonylag közel helyezkednek el, és nem elszórtan a ligetben, annak mi adta az indokoltságot? Ez egy szándékos döntés, hiszen e, mindenképpen cél az Kerti körút mentén, egy e, szűkabb területen, ugye 99 hektárról beszélünk a liget esetén, azért ez szabad szemmel is jól látható méret, tehát ha valaképpen az ajtósi dűrer sor egyik oldaláról Ajtósi túlzsasarokról akarná eljutni mondjuk a jelenleg épülő akkor azért egy komoly túljának kell készülnie. Úgyhogy azért az egész táépítészeti tervezésnél ez egy központi elem volt, mint ahogy a szabályozási terv paramétereinek meghatározásánál is hogy azért egymástól belátható és bejárható távolságra különböző szolgáltatásokat, inklúdve parkolás, toalett vagy Magyarul, hogy ott funkciót, is lesz majd ilyen szolgáltatás, legfeljebb nem ilyen pavilonok által. Lesznek és nem ilyen pavilonok által, és egyébként ott nem lesznek ilyen sűrűen. Tehát ezt a városleget építési szabályzat a világoságban. Okay, szerintem 25-ször elmondtad, hány és én 25-ször felejtettem el. Elnézést kérek, és ezzel valószínűleg a hallgatók is így vannak. Ők is feledékenyek, akár csak én tehát kevésbé. De mi volt ennek a három pavilonnak a funkciója az elképzelés alapján? Ugye az volt az, az volt az eredeti elképzelésünk, hogy ezekben a pavilonokban megjelenik egy liget árcsop, megjelenik uh -huh. egy gyakorlatilag a liget használathoz köthető ö, kínálat, ami a tollaslabdától a kockás pléden keresztül uh -huh. minden megjelenik, és megjelenik egy kávézó, uh -huh. plusz az egykori beszkárt épület, az pedig lángosozóként. Folytatja csak egy egészen okay. magas színvonalat. az működik is. Oké, okay, Azt hát, kérdezem tőled, hogy maguk ezek az épületek, ami a belsejüket illeti, mennyire flexibilisek a szónak abban az értelmében, hogy átalakíthatóak, vagy nem jelentős átalakítás szükségeltetik ahhoz, hogy egyébként az a szolgáltatás, amit benne folytatnak, az egyébként más jellegű legyen, mint amivel eredetleg indult. Természetesen átalakíthatóak, tehát ez rugalmasan most azt, hogy éppen milyen út van bent, ami. Mire alkalmas, hogy arról éppen körös-kalácsot árulnak, vagy pedig plédet árulnak, ez megoldható kérdés. De egy nagyon, nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet mi, azon dolgozunk itt a Városligetben, hogy azt a szezonalitást, ami jelenleg a ligetben megtalálható, ezt uh, egy picit csökkenteni tudjuk, vagy pedig valamilyen utom módon ki tudjuk tolni a, a szezont. Aki jár a Városligetbe, és nem csak távolról alkot véleményt. Olasz pontosan tudja, hogy szerencsés időjárási körülmények között, március 15-e és október 23-a között van valami a ligetben, hogyha kevésbé szerencsés az időjárás, akkor április közepétől szeptember végéig lehet gyakorlatilag a Városligetbe Érke, vagy érkeznek sokan a Városligetbe, az ezen kívüli időszakokban természetesen a környéken lakók előszeretettel hozzák a kutyáikat, vagy néhányan sétálnak, de a ligetnek a többségi terhelése az ebben az április-szeptember időszakban jelentkezik. Természetes, hogy azok a szolgáltatások is ehhez idomultak eddig a Városligetben, gondoljunk csak mondjuk a pánclikabisztróra, Bistróra, vagy gondoljunk bármelyik vendéglátóegységre, amik régen is itt voltak a Ligetben, vagy az azóta elbontásra kerültek, ezek mind szezonálisan működtek. Tehát tényleg talán a Gundelt és a Robinzont leszámítva minden bezárt tévire. Hiszen mind érdemi, érdemi forgalom. Mi arra számítunk, hogy a Liget megújuló kulturális kínálatával ez a szezonálitás változik. Hiszen ide nagy nagyforgalmú intézmények költöznek, és hogy szándékosan ne egy városliget ZRT-s példát mondjak, mondjuk egy biodóm épül, ami az állatkertnek a szezonalitására egy fantasztikus jó válasz, hogy ja, az, ez az a közel 1 millió egy, egy, látogató az csak Az azt, azt hadd kérdezem meg, hogy valójában, ha röviden el kéne mondani, azok, akik ezeket a pavilonokat üzemeltették, ezen pavilonok hosszú távú üzemeltetésére milyen indok alapján nem voltak képesek, vagy alkalmasak? Városliget zértéken mi kiírtunk egy pályázatot, amiben azt kértük, hogy 365 napon keresztül legyen nyitva ez a rendszer, mert azt gondoljuk, hogy a jövőben ez fontos, mm. hogy a liget az ne egy is liget legyen. És? Azonban a ligetnek a megújítása és átalakulása az nem, tehát a pabilonok hamarabb megépültek, nem ebben az ütemben mm. történik, és ezért azok, akik kivették, és 365 napon keresztül megpróbálták újba mm -hmm. tartani, ők nem tudták rendából sem okay, Ezért okay. elkezdett csökkenni ennek értem, a Értem, tökélet, Tökéletesen értem csökkenni a színvonala. innentől kezdve egy exlex Én ezt tökéletesen értem, de azt kérdezem tőled, hogy miközben kiírtatok egy új pályázatot, belértve az időjárásat is sem vagytok ráhatással. Mit kell azon változtatni, vagy miben lehet reménykedni, hogy az új pályázatra jelentkező új. Újbérlők képesek lesznek arra, amire a korábbiak nem? Ebbe kellő önkritikát kell gyakorolnom, és azt kell, hogy mondjam, hogy egészen addig, amíg a városzügetben az intézmények mind fel nem épülnek és meg nem épülnek, addig túlzó elvárás 365 napos nyitvatartást előírni, vagy ha 365 napos nyitvatartást írok elő, akkor ezzel automatikusan azt kockáztatom, hogy lényegesen mm -hmm. rosszabb szolgáltatási mm -hmm. színvonal jelenik meg. Jó, Úgy az új pályázat a... ez nem is az alapján került mm -hmm. írásra. Ebből a szempontból azok, akik egyébként korábban üzemeltették, de más pályázati feltétel alapján könnyen lehetséges, hogy ők is lesznek ismét az új bérlők, mert őnekik imbáron az új pályázat alkalmas lesz arra, amire a régi pályázat nem tette őket alkalmásra. Ezt nagyon rosszul látom? Én szinte kizártnak látom ezt a forgatókönyvet. Természetesen nyílt pályázatot írunk ki, mindenki, aki a pályázati feltételeknek megfelel azt... azt. Tud indulni, és utána az összességében legjobb ajánlatot tevével tud. Mennyi van-e arra, gyakorlatilag kizártnak Oké, okay, rendben van. Azt kérdezem tőled, hogy lehetőség lesz-e arra, hogy egyébként a szezonalitást követve ezek a pavilonok időszakosan zárva tartsanak arra való hivatkozással, amit egyébként te az előbb igen okosan, pontosabban, okosan és praktikusan elmondta. Pontosan erről szól. Tehát én szeretném korrigálni azt az üzemeltetési. Hibát, amit, amit a, a pavilonok ö, ö, ö, első üzemeltetési szerződésénél ö, kötöttünk, ahhoz, hogy a színvonal állandó lehessen, ehhez 365 nap helyett ennél kevesebb napban Szerinted jó vagy rossz indulat, vagy alapvetően mi szükségeltetik ahhoz, hogy ilyen beszélgetés bonyolódjon, és ne olyan, amiben gyakorlatilag téged egy tékozló fiúnak tüntetnek föl, aki odarakott három pavillon, slám, illetve Én azt hiszem, hogy a három pavilon minden körülmények között függetlenül attól, hogy téli egy ködös novemberi kedden nyitva volt -e, vagy nem volt nyitva, az egyik legnépszerűbb atrakció volt a Városligetben az elmúlt időszakban, és abban is teljesen biztos vagyok, hogy a most, most következő igazi ligeti szezonban is azok lesznek. Tehát eh, itt egy másodperc eh, nem, itt arról szól a történet, hogy egy ködös novemberi kedd délelőtt vajon mind a három pavilon nyitva találtál az ember, vagy nem találta nyitva az ember. Tekintve, hogy szerződés szerint nyitva kellett volna lennie, és a pavilonok nem tudtak nyitva lenni, ezért a Városliget ZRT elegetett a kötelezettségének, és felbontotta az üzemeltetőkkel a szerződést. Ez így transzparens, így korrekt, ez van a szerződésben, nem fogunk ragaszkodni valamihez, ami alapvetően nem működik, megtaláljuk a megfelelő megoldást, de abban biztos vagyok, hogy ugyanúgy, ahogy tavaly júniusban is, idén, májusban is, mindenki, aki a Városligetben látogat, előszeretettel fog leülni egy kávéra, érkezik oda egy lángosra, vagy eszik éppen egy kalácsot vagy egy fagylatot. Okay. Szeretnék Na, segítséget atti... kérni tőled. Azt mondjad meg nekem, ami nekem egy alapvető kérdés. Ugye, amikor az ember egy bizonyos beszélgetéshez és onnak a témaköréhez keresi a híreket, akkor elvileg annak a cégnek a hollapjára kéne rámennie, akivel beszél, amellyel beszél, abból adódóan, hogy ő a saját magával kapcsolatos híreket közzéteszi. Ez részint így van, de nem feltétlenül, és ez nem kizárólag a Városligettel kapcsolatos. Tehát én tudom, hogy ez egy kormányhivatali döntés, de az például, hogy újraépítési engedélyt kapott a Néprajzi Múzeum és ha felszínes vagyok, és valamit nem tudok, akkor légy szíves, javíts ki, és sajnálni fogom, és majd igyekszem jobban eljárni. Azt a Városléges ZRT elmondta? És ha, mo és ha nem mondta el, akkor miért nem mondta el? Nem mondtál. Bennem akkorom. van a hiba, hogy én azt feltételezem, hogy Györgyev is Benedek az első, aki a szó fizikai értelmében legfeljebb másnak nem mutatja, engem fölhív, ugrálva, Jánoskám, megvan az engedély, örülök, igazam volt, és akkor ezt, ha nem is közhíré, dobolom, de közzéteszem. Te nagyon jól tudod, hogy jobb formában én ilyen vagyok. Igen. Uh, teljesen értem, és magam is sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, hogy uh, vajon kell -e ebből hírt csinálni, adjunk egy kis sajtóközleményt arra vonatkozóan, hogy uh, ismét ugye most az új uh, eljárási szabályok szerint végleges uh, engedélye van, ugye így hívják eddig, jogedveszés végrehajtható, most úgy hívják az új eljárási jogszabályok szerint, hogy végleges uh, építési engedélye van a Néprajzi Múzeumnak, és mint ilyen alá is tudtuk írni ugye, a magasépítési szerződést, és mint ilyen a vállalkozó egyébként tegnap délután egy órakor át is vette a munkaterületet, úgyhogy a magasépítési munkálatok, ahogy én itt a rádióban is többször ígértem, zavartalanul haladnak előre. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azon kívül, hogy mi itt beszélünk erről, és remélem, hogy minél többen hallgatják, is. igazából e, nincs itt semmi látnivaló. Ahogy én ezt elmondtam, ez egy technikai kérdés volt eddig is, és technikai kérdés ezután is, hogy van, akik ebből politikai hasznot próbálnak kovácsolni és valakik ennek egy politikai értelmezést kívánnak adni, azzal én, ahogy eddig szem, ezután sem kívánok különösebben foglalkozni, és nem is kívánom kommentálni. Én továbbra is azt mondom, hogy minden egyes jogi kérdésben a jogszabályok mindenkire... Én ezt, el ezt értem, de adjál nekem tanácsot, hogy én grün vagy én kún teljesen mindegy, hova álljak? Mert ugye nekem azokat, az, azoknak az érdekeit is képviselnem kell, akik kíváncsiak, politikai szándéktól vezérelve vagy attól függetlenül, és annak az érdekét is ki kell szolgálnom, akivel én egyébként szerződéses kapcsolatban vagyok, és ez néha nem összeegyeztethetetlen, mert én ilyen helyzetben veled kapcsolatban, és az összes többi partneremmel kapcsolatban soha a büdös életben nem kerültem. Olyan volt, aki nem kötött velem szerződést, vagy csak egy rövid együttműködés volt, de akikkel együttműködtem, azoknak ez az együttműködési készsége egy 10-es volt, független attól hogy egyébként a hallgatóság, mivel vádolt. Az, hogy egyébként ez nekik mennyire áll érdekükben, vagy mennyire örülnek neki, ezt eddig fel tudtam dolgozni. De én Grün egy ilyen szituációban, ahol egyik oldalon az van, hogy ö, ö, van egy ilyen hír, de arra azt mondja a másik, hogy ez politikai motivációjú, vagy van benne politikai motiváció, és ezért nem beszél róla. A másik pedig azt mondja, hogy de ez neki fontos, én mit tegyek? Mi az én dolgom? Mert egyébként az a dolgom, hogy megkérdezzem, de ezt csak Szerintem... akkor tudom megtenni, hogyha, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy nekem el kellett gondolkodnom azon, hogy van-e politikai motiváció abban, amiben én személy szerint igyekszem nem látni azt. Attól persze még lehet. Neked teljesen igazad van ebben, és azt gondolom, hogy neked nagyon világosan az a dolgot, hogy ebben a beszélgetésben ezt tőlem megkérdezés, És nekem az a dolgom, hogy ebben a beszélgetésben ezt a kérdést nem megkerülve válaszoljak arra, és kimondjam ismét, hogy a néprajzi múzeumnak végleges építési engedélye van, tehát a munkálatok zajlanak tovább. Én ennél egy picit magasabbról nézem ezt a kérdést. Tehát a világ legjobb, definiált a legjobb középületének választott fantasztikus néprajzi múzeum épül az egykori 56-osok terén. A néprajzi múzeum életébe először olyan, építménybe költözik, ami múzeumnak épül. Ezek óriási dolgok. Pontosan tudom, hogy ez a projekt meg fog valósulni, és pontosan tudom, hogy ez sikerrel fog járni. Azt, hogy menet közben van egy szűk kisebbség, aki mindent megtesz azért, hogy ez a projekt ez lassújon, ez drágább legyen, vagy megpróbálják megakadályozni. És függetlenül attól, hogy ezt miért teszik, politikai motivációból, ténylegesen félnek a hidrogeológiai viszonyok megváltozásától, ez az önkifejezésüknek egy eszköze, vagy miért csinálják, ez az én székemből nézve teljesen mindegy. Nekem az a feladatom, hogy azt a nemzetközi tervpályázaton kiválasztott fantasztikus épületet egy olyan intézményi edukáljuk, ami aztán Budapest egyik legnépszerűbb kulturális tartalma Két, két apró kérdést engedjél meg. Az egyik az, és ez számra nagyon fontos, hogy más számára hogy van, ezt nem tudom, hogy te egyébként azon kevese közé tartozol el, hogyha valaki úckodik, akkor tíz esetben kilencszer tehát a tévedés kockázatát fenntartva tudod megkülönböztetni és elválasztani azokat, akik politikai motivációból oberkodnak azoktól. Lásd annak a hölgynek a története, aki azt a kutat hozta. Tehát az, aki egyébként olyan dolgot vet fel, amin magad is elgondolkodsz, elveted a politikai motivációját és átgondolod. Tehát, hogy képes vagy-e ilyen differenciált gondolkodásmódra, vagy pedig abból adódóan, hogy milyen a közhangulat, mindent lesöpörsz. Szándékosan nem azt mondom, hogy vak a poharat, mert ez fel sem merül, hanem hogy egy kalap alá veszel. mindent, miközben elvileg fennáll annak a lehetősége, hogy van benne olyan felvetés, alapos vagy alaptalan, amivel érdemes foglalkozni. Nagyon jogos és nagyon fontos a kérdés. Azt tudom mondani, hogy minden héten olyan rendes vállalat vezetőként státusz értek értekezletet tartunk, ahol az esetben a kommunikáció területen dolgozó kollégám bentül egy szobában aki valamilyen szegmenssel foglalkozik. És uh, itt természetesen megjelenik uh, ezeken a beszélgetéseken a közéleti médiának a kérdése megjelenik a uh, lifestyle vonalon, hogyan érünk el influencereken keresztül olyan ligethasználókat, használókat, akik számára fontos elmondani, hogy mi az, ami épül. Itt ezeken a megbeszéléseken uh, előtérbe kerül az, hogy uh, hogyan tudjuk uh, elmondani azoknak, akik még nem is hallottak arról, ahogy mi az, ami a Városligetben történik, és milyen itemben. És ennek egy nagyon-nagyon része -nagyon résznek az egyeztetésnek, az gyakorlatilag a lakossági kommunikáció. Normál körülmények között én Városliget VRT-ként mondhatnám akár azt is, hogy kizárólag ezzel foglalkozom. Azzal foglalkozom akik napi szinten leveleket írnak hozzánk, akik azt szeretnék tudni, hogy mikor lesz megközelíthető mondjuk a sportpálya a Néprajzi Múzeum irányából, miért zárták le a Dúzsa időszakosan, meddig építik a táfővezetéket az előbb megénekelt feszül pavilonok előtt, miért apadt el a kútja a hölgynek, mikor épülnek újabb kutyásparkok, hogy ne kelljen átmenni a liget túloldalára annak érdekében, hogy a kutyákat el lehessen engedni. Ilyen és ehhez hasonló típusú lakossági kérdésből rengeteg érkezik be hozzánk, amin egy komoly stáb dolgozik, hogy ezek mindig és folyamatosan megválaszolásra kerüljenek. Ennek nincs politikai attribútuma. Itt nem arról szól a kérdés, hogy ki hogyan fejezi ki magát a ligeten keresztül, és utána harsogja tovább a saját véleményét a közéleti médiába, tüntetném fel egyébként mind a fejlesztést, mind a fejlesztés szponzorát valamilyen negatív színben. És azt hiszem, hogy ezt elég világosan el tudom, el tudjuk választani egymástól, és azt hiszem, hogy ez az, ami igazán fontos, hogy a lakossági a, a másik kérdés leken. az, hogy lehet-e fellebbezni a mostani végleges döntéssel szemben építési engedi Néprajzi Múzeum. Természetesen minden engedély megtámadható minden alkalommal, úgyhogy e, adott helyzetben itt is megtörténhet, hogy itt az eljárás általkulása okán ez már nem a hatóságnál, hanem közvetlenül a bíróságnál tud megtörténni, és a független magyar bíróság e, az végtelen bölcsességébe dönteni fog arról, hogy akár eljárási, akár anyagi oldalból, mert ha ilyen támadási... Ha valaki fellebbez, ez megint, ez megint nem mondtam igazat, az felfüggesztő hatás jó vagy sem? Erről a bíróságnak 8 napon belül kell döntenie. Már akármaz. azt követenek, hogy valaki fellebez. Ha valaki fellebez, így van. Tehát ha valaki most azt mondja, hogy életveszélyes a néprajbi múzeumnak a munkagödre, akkor a bíróságnak először 8 napon belül el kell dönteni, hogy a beadott ferranyag alapján. Valóban megállapítható-e, hogy ö, egy, úgy hívják ezt a jogba, hogy egy előzetes intézkedés, tehát hogy kell neki bármilyen előzetes intézkedést hozni. A mai utolsó kérdés felteltően, hogy tudommal közel 100 millió forinttal drágult a Városligeti Új Néprajzi Múzeum tervezési díja, tehát maradtunk továbbra is a Néprajzi Múzeumnál, között az ajánlat kérő Városliget ingetlen fejlesztő zérti az uniós közbeszerzési közlönyben. Ez miért történt? Erre elsősorban azért nem tudok válaszolni, mert nem történt ilyen. Tehát én ajánlom az újságírónak, hogy egy picit nézzen utána a kérdésnek egészen pontosan. Voltak szerződésmódosítások az elmúlt két évben a Néprajzi Múzeum tervezése kapcsán. Egyik szem volt 100 milliós léptékű, ennél alacsonyabb összegű szerződésmódosítások voltak, és egyébként pedig alapvetően mindegyik azt a célt szolgálja, hogy egy jelentős költségeket tudjunk okay, elérni. Az, az a kérdés, az igaz, hogy a tervezőtől olyan tanulmány megrendelése vált szükségessé, amelynek elkészítése, mint tervezői feladat nem szerepelt a szerződésben? Készül, készül ilyen tanulmány, készül ilyen tanulmány egyébként, ez valóban így van, ez alapvetően üzemeltetési oldalról fontos. Ugye itt azt kell látni, hogy vannak párhuzamoságok a Liget projekt életében, a teljes Liget szempontjából jelentős intézményi euh, infrastruktúrának a tervezése az párhuzamosan zajlik a Néprajzi Múzeumnak, vagy mondjuk a galériának a tervezésével, és van az az időbillanat, amikor ezeknek az összehangolása válik, szükségessé. Magyarul, amikor véglegesen kimondásra kerül, hogy hány százalékban fűzünk tápszővel, amikor végre leszerződésre kerül, és már nagy biztonsággal azt tudjuk mondani, hogy a Néprázi Múzeum tészét a közelben lévő pályának a, a jöttőkapacitásának a felhasználásával tudjuk biztosítani, akkor szükség van egy energetikai tanulmányra, amely meghatározza azt, hogy milyen gépészeti berendezéseket kell Köszön. a, a nőtrajzimokat. Köszönöm szépen, de megint nem mondtam igazat, mert maradt két kérdés, de azoknak a részletes megbeszélése jövő hétre marad. Az egyik az, hogy a Lendő közlekedési Múzeumnak az Északi Járműjavító területén való építkezése, függetlenül attól, hogy nem a Városligetben történik, hanem máshol, az attól még a Városliget ZRT feladata lesz? Nem tudok válaszolni ebben a másodpercben erre. Most a közlekedési múzeum, mint állami költségmétési szerv éppen a nemzetközi tervpájázatnak a lebonyolításában uh -huh. van benne, egy nagyon izgalmas fázis is van, ugye uh -huh. fantasztikus tervet érkeztek be, éppen az a napokban. Ez így van, ezzel kérdezem. de a kivitelezés az a ti feladatotok lesz, ezeket, ezeket, ezeket a tereket nincs erről döntés ebben a másodpercben. Ezt, de ezek ez ezt nem ti döntitek el, hanem ezt valaki majd ezt megmondja, hogy oké. Okay. A másik pedig az, hogy ugyanaz az írás, ami ezzel foglalkozott, arról beszél, hogy az véglegessé vált, hogy a Podmanicki utcában lesz a cirkusz, hogy ez tényleg így van-e? Én úgy tudom, hogy a kormány foglalkozott a cirkusz elhelyezésének a kérdésével, de egészen biztosan fog is még foglalkozni, illetve a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa is fog a kérdéssel foglalkozni. Oké, tehát ezek szerint még nem száradt meg ezen a tinta. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk, ugyancsak egyenlőre a káztáncsütörtökön. Szia, köszönöm! Gyorjavis Benedeket hallották, a Városliges vezérigazgatóját. Nagyjából pár percünk van, hogy bármiről beszélgessünk. Ez a beszélgetés is alkalmas rá. Én el tudnám mondani, hogy mi alapján szedném szét a szó legjobb értelmében, de én nem adok ez ötleteket. 061-489-0999-0636771161. Figyelek, ha van mire, aztán Nemes Gábor jön, és utána miután 10 van egy találkozom el kell, hogy köszönjek önöktől figyelek, ha van mire egyébként azt hiszem tévedtem mert nem ez az írás írta hanem ez egy másik az egyik a még magyar időkben megjelenő írás, a másik pedig a HVG-ben most mindjárt megnézem, hogy jól beszélek egy négy nyolc kilenc nulla és nulla hat hét hét egy egy hat egy Ilánok, eh, én végtelenül élvezem a Györgyevics benedekkel folytatott beszélgetéseket, mert én nagyon értelmes embernek tartom, ami bennem így felmerült a pavilonok bezárása és szerződés felmondása kapcsán. És lehet, hogy meg is történt, csak nem esett róla szó, hogyha alapvetően változnak a, a bérbeadónak az elvárásai, akkor az ember azt gondolná, hogy a meglévő bérlőkkel próbál meg valami... Eh, ehhez igazodót kitalálni, lehet, hogy megtörtént, ez nekem egy kicsit így, így megakadt a fejembe, hogy... Igen, hát én csak így tudok mondani, hogy lehet, hogy megtörtént, ezt nem kérdeztem meg, nem tudom, hogy ez megtörtént-e vagy sem. Én egy dolgot szerettem volna önöknek mondani, és most egy mondatot elhallgatok, mert az hangulatkeltő lenne. Bárki, aki egy bizonyos területet felügyel, és együttműködési keretben, vagy azon kívül vállalja azt, hogy hétről hétre kérdésekre válaszoljon, az ma Magyarországon fehér holló. Jó reggelt! Jó reggelt, Péter! Hát szerintem a közérlényszer azért érdekén, hogy egy ilyen energetikai tanulmány, ami egy áttervezésen mennyibe kerül. Szóval azért itt-itt szaladnak el a milliók szerintem, és ezt nem át tudni, hogy ez lehetséges, de ezt én nem kérdeztem meg, így aztán egy dolgot tudunk, hogy nem 100 millióval, ez megint arra vonatkozik, hogy ezt nem kérdeztem meg, azt pedig, hogy menet közben egy ilyen tanulmányra szükség lehet, ez senki az nem vitatja. Persze, én sem vitatom, csak mégis az ára érdekelni az embereket, hogy ez mennyi, mert azért hiszen nagyon könnyen elszalad a Hát az, hogy könnyen elszalad a Szeruza, ez meg egy olyan mondat, ami vagy igaz, vagy nem, azt hát? tudjuk, hogy nem 100 millió, hogy mennyi, azt nem kérdeztem, meg visszatérve a tegnapi Vahorn történetre, annyit tudok neked mondani, Péter hogy én nagyjából 10 vagy 12 percig szabadon hagytam egy beszélgetést, amelyet valaki egy olyan irányba vit volna el, amivel én nem értettem egyet. Közbeszóltam, az illető lerakta a telefont, később nem vette föl. Ez a Kejfejjancsi életében elfogadhatatlan, tűrhetetlen, megmagyarázhatatlan, különösen hogy a nap folyamán semmilyen reakció nem érkezett a való részéről, és azzal jár együtt, hogy egészen addig, amíg ő nem keres, én nem hívom. Értelek, csak különöm, a ha bajon kétszer szólalt meg, egyszer másfél percig, egyszer egy percig. És utána Egyrésztről nem, egy másrésztről ez nem stopper úr a kérdése. 061 489 és 0636 egy. 061 489 9 és 9 egy Holnap nincs kötelező program, úgyhogy holnap teljesen hétköznapi dolgokról beszélgetünk. Szeretném, ha aktívak lennének. Belép, hogy hogyan csináljuk ezt a kéfejancsit közösen májusig, aztán szeptembertől. Jó reggelt. Jó reggelt. Azt szeretném megkérdni, hogy mit kezdjek azzal a mondattal ebből a beszélgetésből, hogy egy nagyon fontos díjat nyert meg a pályázatok közül, ami európai, vagy a világ pályázatai közül, a Néprajzi Múzeum. Ugyanakkor egy valamilyen másik műsorban azt hallottam, hogy erre a pályázata, ennek a szakaszára, tehát ilyen múzeumi épület, vagy nem tudom miért, összesen egy pályázat érkezett, ez. Most, tehát, hogy egyeztetett ő vagy én, aki Mindenkinek hiszek meg, senkinek sem. Mit Ebben nem tudok segíteni, amit ön mond, az egy alapvető kérdés. Azt tudom önnek mondani, hogy ma arra van érdek, hogy egy és ugyanazon dologról két teljesen különböző állítás hangozzon el. Nem tudok segíteni, ennek önnek kell utána járni. Amikor én egy konkrét dolog kapcsán, ami az ön életében van, permanensen rákérdezek, akkor elő utó elúnya és azt mondja, hogy köszöni szépen, erre egyszer már válaszolt, és tovább nem akar rá válaszolni. Ez ma a dolgok relativizálásának, jobb esetben, más esetben ellehetetlenítésének egy nagyon jó eszköze, amivel kapcsolatban én csak egyéni megoldásokat tudok ajánlani, amiben én nem tudok szerepet játszani. Értettem a válaszát, lehet még egy kérdésem? Hajrá! Ami teljesen más. Tegnap, miközben nem tudtam még hallgatni a rádiót, mert kívül voltam, de a páró beszéltek a hírekbe. De a rendőrség nem fogja bejelenteni, Igen. hogy hol trafipakcozik, mert akkor az autósok sokkal Igen. jobban, akkor csak ott fognak lassítani. Elfogadom, ha jól tudom, három éve nem büntettek meg gyorshajtással, tehát nem egy notórius gyorshajtó vagyok, és semmi. De ugyanakkor meg mit gondoljak arról, hogy felállítottak egy halom fix radat az ország különböző pontjain, ami Hát annyira fix, hogy annál fixebb már nem lehet, tehát azonnal elbonthatatlan, vagy legalábbis nagyon nehezen. Akkor most ki volt a... Ki nem mond normálisan? Hát a, ke, a, a, a, ke, a kettő egymást a független. Eddig az volt, de hogy voltak ezek a fixek, a nem fixekről megadtak tájékoztatást. Sosnál meg úgy van, hogy a fixeket nem mozgatják el, ott maradnak, a nem fixekről pedig nem adnak tájékoztatást. De, a, de, de, de ezt mondta a főkapitány, hogy semmi értelme így, mert hogy azon az egy ponton lassítanak, aztán mennek ugyanúgy, ahogy eddig. Akkor ennek mi értelme? Hát erre nem fogok tudni válaszolni, jó, köszönöm jó, szépen. Az... Ezt nem fogom tudni megmondani. Lehet, hogy vannak olyanok, amelyek annyira fontosak, hogy akkor is jó, hogyha ott vannak, hogyha egyébként ott lassítanak. Azért ez tök érdekes lenne, nem, hogyha az Alkotás utcának a közepén is lenne rendőr, meg a Váci úton, meg a Lehel úton. Egyáltalán, minden olyan helyen, És mondanám, hogy szavazzunk, de nincs kedvem viccelődni. De a fekvőrendőr az egy jobb megoldás, egyébként, mint a Traffy De úgy látom, hogy mondjuk a m 7 esen rámegy valaki 130-szal egy fekvőrendőrre, és jót tesz a rugózatnak. Bárki van -e más, mert hogy egyébként idő van Holnap csak hétköznapi dolgokról fogunk beszélgetni. 0614890999 és 0636771161 először... Csak azt szeretnénk, hogy beszélgessünk már erről holnap, mert ez nekem nagyon szó, hogy a csőröm. Én úgy tudom, hogy, ideálő, hogy a rendszer... Jó, én nem erre gondoltam. Köszönöm szépen. Erről nem szeretnék beszélgetni holnap. Jó, ja, nagyon szépen. Köszönöm. Van egy olyan tendencia, arról viszont szívesen beszélgetnék önök, hogy lassan elvesztjük-e a mércét és a mértéket a tekintetben, hogy mit tekintünk fontosnak vagy fontos talannak. Ezt igen, ezt igen. Ennek részeképpen szó lehet a trafipakszokról is, de ennél nagyobb mértékben nem. Azt a beszélgetést, amit tegnap volt a klub rádióban, az a kéfeje a nem ismétlődhet meg más telefonálókkal. Az nonsense. Jó reggelt lehet. Uh, valamikor volt arra lehetőségem, hogy beszéljek Szijjártó Péterrel, most nincs, és nem tudom, hogy egyébként én tudnék -e vele úgy beszélgetni, amiért érdemes lenne meghívni, de mintán ez most nem aktuális, ezzel nem is gondolkodom olyan nagyon, de nyilvánvaló, hogy valamelyest igen, egyébként nem vetettem volna föl, akkor, amikor te olvasol arról, hogy a magyar külügy hogyan s jár el, függetle attól, hogy neked tetszik-e, vagy sem. Tehát, hogyha az érzelmeitől, vagy az eszettől e tekintetben el tudsz vonatkoztatni, akkor egyébként vannak olyan praktikus szempontok, ami alapján érted, hogy mi zajlik független attól, hogy azzal te egyet értesz-e, vagy sem? Ugye, két dolog van. Az egyik a tartalom, a másik a forma. Így van. A forma, hát jó, az a kevésbé igen, fontos. A igen, tartalomban... hát nem, egyébként ez az érdekes, hogy a diplomáciában a forma ért, értem, de néha azt gondolja az ember, hogy maga a forma az azért van, mert a tartalomban is olyan különbözőség van, hogy ahhoz igen. választják ezt a formát. Igen, jó, fogjuk fel így. Nézd, a magyar külpolitikának van egy, van egy, egy eléggé abszurd vonása, Tudni, Lik, hát Magyarország, ugye mindig mondom, hogy ez egy kis ország, kis lehetőségekkel. Most ehhez képest úgy csinálunk a külpolitikában, mintha nagy ország lennénk nagy lehetőségekkel. Bizonyos területen, nem minden területen. Én azt hiszem, hogy hát nyilván most az utolsó eseményekről utalsz, hogy ezzel az arab csúccsal az arab De a, a fehér oroszországgal kapcsolatban Nézd, ezek, Nézd ezek... egy olyan rendszerben felértékelődik, akár egy kis országnak is a jelentősége, amely egész egyszerűen a mechanizmus okán meg tud akadályozni egy olyan döntést, amely korábban egy rendszerben azért működött, mert sokkal könnyebb volt konszenzust elérni, mondván, hogyha Magyarországon jelentős kérdésekben csak úgy lehetne döntést hozni, hogy konszenzussal, tehát tíz emberből tízzel, szerintem megállna az ország. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió egészen addig, amíg a kelet-európai országokat nem ö, vette be, addig ez többé-kevésbé működött, aztán eltelt egy bizonyos idő, és ma a lehetőséget kihasználva, vagy más indokkal, nem szeretnék Szijjártó Péter fejével gondolkodni, ő se gondolkodik az enyémmel, olyasmit tesz, ami egyébként a mechanizmusból adódóan megtehető, és ezzel egyébként az egész gépezet átmenetileg vagy tartósan leáll. Na most nem áll a gépezet. Tehát ezek, ezeknek 99,99% ,99 a szimbolikus dolog. Tehát nem valós dolgokról van szó. Ettől a valós folyamatok ö, fognak menni, hogy nem lesz egy papír, vagy, vagy nem lesz egy, egy dokumentum. Az, hogy a magyarok aláírják-e, vagy sem az ENSZ-nek bármilyen papírát, vagy okmányát, ennek, ennek semmilyen kommai következmény jelentősége, nincs szimbolikus jelentősége van. Ez egy szimbolikus politizálás, pont úgy a magyar belpolitika része, tehát itt a, a, ezeket a szimbólumokat, magyar belpolitikai hát e, lehet, hogy sikerszerzés vagy, vagy valamilyen De akkor segítsen nekem mert... ebben, e, akkor minek a, a, az elf, hogy egyhangú egy kell, legyen a döntés, ha egyébként 99-szer is meg lehet hozni azokat a döntéseket, amelyekhez egyébként elvileg száz kell? Nem, én azt akarom mondani, hogy az, hogy, egy, ilyen, az, hogy van -e egy dokumentum, vagy nincs dokumentum, az egy dolog. Az, az, hogy az Európai Unió ad-e valamire pénzt, vagy nem ad valamire pénzt, az egy másik dolog is. Abba nem nagyon jeleskedünk, tehát ott, ott azért mi nem szólunk bele. Ott, ott nem. Az, hogy nem írunk alá egy olyan dokumentumot, amiben az bele, benne van írva, hogy, hogy ENSZ eh, migrációs koncepció, ami hát egy vicc, mert ezt a koncepciót egyébként, amíg nem tűnt föl nekünk, hogy vagy a szó szerepel benne, vagy még nem tűnt föl nekünk, hogy ezt ki lehet használni, megint mondom, belpolitikai célokra, addig ez minket nem érdekelt különösebben, és senkit sem érdekel különösebben. Tehát a, tényleg a, a fontos dolgok, amelyek, ahol, ahol mozgások vannak, ahol érdemi dolgok vannak, ahol pénz van, vagy ahol, ahol komoly dolgokról van szó, szóval, mint például Iránnál, ott eleve bele se veszik a magyarokat. Tehát... Ez, ez egy kicsit olyan mutogatás, hogy milyen vagyok. Mondok egy példát. Mindig ilyen történelmi példákat szerettem volna Itt volt Csaucsescu. aki ugye nagyon kilógott a szocialista világrendből. Próbált ezt csinálni, azt csinálni, nagyon demonstratívan mutatta, hogy ő itt nincs, de lényegében semmi olyat nem tett, ami, ami igazából fájt volna bárkinek. Jó egy ilyen külön utasságot mutatott föl külpolitikába, és ezzel egy ideig tudott nyugaton például támogatást, vagy akár anyagi támogatást is szerezni. De ez nem tartott sokáig, másrészt ennek is a lényege mégiscsak az, volt, hogy befelé bebizonyítsa, az egyébként nem túl jól élő, és nem, őt nem biztos, hogy, hogy a saját viszonyai alapján különösebben szerető, román népnek, hogy hát mi milyen kemény tökűek vagyunk, mi ebben nem veszünk részt, mi csak Jó, csináljuk, azt csináljuk, oké, csináljuk, azt csináljuk, amat csináljuk. Azt mondja, meg nekem létszíves, hogy mi az, amit effektíve meg lehet akadályozni egy ilyen nemmel? Nem lesz egy... Most egyelőre nem lehet papír. Egyébként várjuk meg a végét, mert nincs kizárva, ugyan a Sziátor megesküdött, hogy hát ez, ez, ez nem lesz, de hát láttunk, mi már azért a romhagyot, hogy amikor majd a miniszterelnököknek kell erről dönteni, és valaki szúrósan az Orbán szemben néz, hogy megérez neked, akkor az Orbán azt fogja mondani, hogy nem éri meg. És valamilyen átmeneti, vagy valamilyen kompromisszós megoldásoknak találni. Itt egy papírról van szó, amit alá kéne írni ezzel az arab ligával. Ha nem írják alá a papírt, attól még a, a konkrét ügyeket el lehet dönteni. Tehát ennek tényleg a, inkább a szimbolikus jelentősége a fontos, de hát a külpolitika nagy része kül, ilyen szimbolikus dolgokról szól. Én, én azt hiszem, hogy, hogy ö, ö, ezek ilyen hatékonysági költség, ráfordítás és, és eredmény ö, számítások, ö, azt hiszem a magyar külpolitikának a, a, az eredmény oldalán általában belpolitikai, szempontok dominálnak, tehát, hogy a, a nép hogy fogadja el, ugocsanon koronát, hú, milyen kemény tökök vagyunk. Ha ez kifizetődő, akkor csinálja, ha egy, van egy pont, amikor már nem kifizetődő, nem csinálja, azért azt leszeretném szegezni, hogy Magyarország igazán érdemi döntésekben, amik folytak a, és folynak az európai tanács tehát az unió szintjén, ott ő nem fekszik keret. Tehát tesz egy kis csillagot, hogy én ezt így gondolom, de, de még semmit nem akadályozott meg, amilyen milyen komolyabb dolog volt. Más dolog az, hogy hogy adom el ez, ez, ez, ez nálunk, tehát ezt látni kell, hogy a magyar külpolitika az lényegében nem egyéb, mint a belpolitikának egy ilyen segédeszköze. Nem biztos, hogy jó ötlet, de hát végül is azért majdnem minden komoly országban azt történik, hogy a külpöltik át, a nemzeti érdekeket próbálják passzizban. A Fehér Oroszország? Fehér oroszország, ez egy, egy eléggé vicces dolog. Ugye Fehér az, az az ország, amelyik, vagy az a vezetés, amelyik mindenkit becsap, vagy mindenkivel, mindenkivel megpróbál valamilyen módon üzletelni és kitolni vele. Hát Fehér Oroszország elvben egy szövetségi államban kéne, hogy már éljen, nagy Oroszországgal. Ugye, legutóbb éppen a Putyin mondta, a Nemes Gáborral beszélgetek, hogy ő beszélget velem nézőpont kérdése, hogy szorosabbra fogná az együttműködést, és ez leginkább az energiahordozók árával szeretne játszani, de valójában fehér Oroszország az ma a világ mint milyen ország helyezkedik el? Mint semmilyen. Hát... <síns> <síns> Ugye egyrészt az utolsó diktatúrának hívják, bár hát ezen lehet vitatkozni, hogy hol kezdődik a diktatúra. Ah, igen. igen, és végződik az autoriter populista rendszer. Másrészt pedig, hát tulajdonképpen a Putin azzal fenyegetőzik, és most a fenyegetőzést idézve, teszem, hogy nem adok annyi nemzet ajándékot, mint eddig, mert Fejér Oroszországot lényegében Oroszország tartja ki most már épp óta ö, olajjal, olcsó olajjal, amelyet fejről aztán tovább exportál, fődolgozott formában drágán, és ezért lényegében nem kap semmit, vagy nagyon keveset, tehát, illetve amit kap, azt, azt akkor is megkapná, ha nem, nem adná, hogy ebben a mai formájában az a lehetőség, vagy az a veszély, ami például Ukrajnánál, ugye fönnállt, vagy fönnáll, hogy akkor a nyugathoz csatlakozik, vagy a nato felé orientálódik, vagy egyáltalán szembefordul Oroszországgal, ez nem áll fönn, mert, mert nem szalonképes. Próbáltak ugyan vele valamilyen módon valamilyen módus vivendi találni, egy bizonyos szintig eljutottak, de senki se tudja átugrani a maga árnyékát, Lukasenko sem fogja tudni, ahol diktatúra van, a diktatúra van, de a dolog működik, és, és ameddig működik, addig van egy ilyen státuskó, ami föntartható. Az oroszok mindig elkezdtek egy kicsit keménykedni. Akkor a úgy csinált, mintha engedne, de aztán végül nem. Tehát ez egy ilyen rókafogta, csuka. igazából Belarusia egy, egy, egy, egy fehér folt. Nem nagyon lehet vele mit kezdeni, mert mondom, az oroszok soha nem fogják tudni, vagy egyelőre úgy nézve, hogy nem fogják tudni teljesen lenyelni. Másrészt viszont a, a, a nyugat, vagy az Európai Unió, vagy, vagy, vagy a az európaiak, se tudnak vele nagyon mit kezdeni ebben a mai formájában. Anglia. <hály> Azt már újszor lerágtuk, ugyanott vagyunk, Egyre abszurdabb a dolog, de én nem látnám. De hogy azt, kérdez, azt kérdezem tőle, hogy ez az abszurditás, ez valójában tényleg abszurditás, hogy az ember azért mondja, hogy abszurditás, mert nem tud vele mit kezdeni, és akkor egyszerű ezt így megmondani, hiszen az a vergődés, ami egyébként Angliában ezügyben van, a vergődés és az abszurditás azért nem feltétlenül halmazattilag egymást tökéletesen lefedő folyamatok. Nem, de azért abban van valami abszurd szóval a politika, Persze az arra szól, hogy hatalmasra szeretnék kerülni, meg, meg, meg vannak ilyen másodlagos vagy, vagy az egyén szempontjából nagyon fontos dolgok. Tehát azért, azért egy, egy ország, hogy mondjam, működését komolyan veszélyeztetni, a, a saját érdeke kell, el Mert egyébként is komolyan veszélyezteti? Hát nézd, ha, ha, ha tényleg, most már nem sok idő van hátra, ha tényleg márciusban egy kontrollálatlan úgynevezett szabadeséses Brexit következik be, azt nagyon megszívják az angolok. Az egyszerű angolok is egyébként, tehát nem csak a gazdaság úgy általában, meg nem töké, a, a... az emberek zöme nem teljesen tájékozott, és közig tartozom én is. Mondj egy példát arra, ami a szabályozatlan kiesés következtében Angliát úgy érinti, illetve az ott lakókat, hogy faladja a másikat. Hát képzeld el, hogy attól fogva ugye kiesnek a vámunióból az azt jelenti, hogy ö, minden egyes elvben meg kéne nézni minden egyes kamiont, minden egyes vonatot. A repülőgépek elvesztenék a leszállási jogokat, azt újra kéne tárgyalni. Ö, jó, de azt a világ igen, na de az angolok, ez azt jelenti, hogy nem véletlenül angolban már elkezdték fölhalmozni a gyógyszereket, tehát bizonyos olyan dolgokat, amelyeket nincs, nem lehet válni. De a másik, hát gondolja el mondjuk egy, a, az angol autógyárak, amelyek, ma már egy autógyár az úgy működik, hogy, hogy nincsenek raktárai, hanem óra, óra perci pontosággal érkeznek innen-onnan a világ minden részéről, hogy Európa minden részéről az alkatrészek, azt rakják össze, viszik tovább, és a többi. Hát láttuk, ugyanez volt, a, emiatt volt sikeres az Audi sztrájk is, mert ö, itt sztrájkolnak, és az azt jelenti, hogy leáll az egész, a, a fél ö, Volkswagen koncern leáll ö, mindenütt, nem csak Magyarországon, hanem Németországban is. És ugyanezt fog bekövetkezni Angliába, és most már Angliába a, a az angol autógyárak már elkezdték fölhalmozni az a, a alkatrészeket, meg minden egyébként. Hát ez, ez pont annak a rendszernek, amilyen szépen, működik, a működik, a végét jelenti, és innentől kezdve visszaesnek egy olyan korszakba, ami hát nem volt igazán sikeres, vagy nem lehet sikeres ma. De millió egyéb dolog van, tehát gondolj el, hogy valaki... Egy, egy vállalkozás, amelyik, amelyik eddig olyan feltételek mellett működött, hogy fölültél a gépre, átmentél Amsterdamba, megkötötted az üzletet, vagy, vagy csináltál valamit, és visszamentél, és most ez az egész átalakul olyanná, mint hogyha nem Amsterdamba mennél, hanem mondjuk Pekingbe. Ez egy más világ, más körülmények, más feltételek, Működik, és én nem vonom kétségbe, hogy, hogy, hogy nem fog megállni semmi. Tehát, valamilyen szinten minden működik, de hát ez olyan, a magyar egészségügy is működik, tehát létezik. De hát látjuk, hogy milyen. Nem inném, hogy az angolok vagy a brittek ilyesmire vágynának. Most arról az apróságon nem beszél, hogy mi lesz a írországnál meg, meg, meg Írország között. Tehát akkor hirtelen ott, ott előáll egy határ, amire mindenki megesült, hogy már pedig az ne legyen. És akkor, és akkor egyszer csak ugye elkezdenek megint robbangatni, vagy lőni, vagy nyilvánvalóan valószínűleg sok mindenre képesek. Tehát rosszul fognak járni, ez egészen biztos, és ezt mindenkinek látni kéne, és látják is. És, és egyre fogy az idő, és az ember azt jelenti, hogy nagyon jó, tehát talán a végén, és még mindig csak ott tartunk, hogy mi az, amit nem, nem, nem, de hogy e e mi az, amit, e de az, amit e de igen. Egyébként te látod-e annak az okát, hogy miért van így? Igen, ez a, ez a, és nem tudok sokszót mondani, a, a politikusok politikusi önzése. Tehát egy politikus, ugye, ha, ha nem államférfi, akkor ő csak arra törekszik, hogy hatalmon legyen, és a, és a másikat, aki éppen van kiporítsa, vagy a saját hatalmát biztosítsa, ha éppen ő van hatalma. Ezek a másodlagos, már a nemzet szempontjából másodlagos szempontok, hogy Cameron most jól érzi magát, May jól érzi magát, Korbin jól érzi magát, és ott szeretne lenni, ahol van, és milyen taktikai egyéb szempontjai vannak, ezek fölülírták a nemzeti érdeke. Ez az egyik, a másik pedig, hogy valóban létezett egyfajta, és létezik egyfajta társadalmi elégedetlenség, társadalmi feszültség, amelyet nagyon-nagyon nagy részt hogy mondjam, keltettek. Tehát nem csak azért van ez a feszültség, mert, mert a globalizáció vesztesei, meg egyéb ilyen dolgok, amiket szoktuk mondani, hanem például, mert van egy, egy olyan média, a bulvárlapok, de sajnos az egyéb média is, és, és a BBC se járt ebben egyébként jelen, mert, mert nem volt igazán bbc is a Brexit ügyében, amelyek, amelyek egy olyan közhangulatot keltettek, amelyet nehéz megállítani. És, és, nem, és, és voltak a politikusok, akik szintén járták a buszokkal, amelyekre az ondalára rá volt írva, hogy hány millió vagy milliárd, Eurót fizetünk most éppen be az európai Unióba, ha ezt nem, akkor azonnal egészségügyel költjük, és akkor milyen jó lesz nekünk. Például a Boris Johnsonnak volt egy ilyen busza, ugye, ő az egyik fő Brexit barát, egyébként nem úgy kezdte, csak pillanatnyag jó ötletnek tűnt. És akkor, akkor kiderül, hogy hát azért mégse így van, mert, mert az nem úgy van, hogy akkor azt a pénzt nem fizetjük be, és innentől kezdve meg az egészségügyben, az egészségügyben nem fog egy vassal, se sötöbben. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, jövő héten folytatjuk. Oké, okay, Köszönöm szépen, nem is Gábor, hallották. Nagyjából 12 percünk van. Kicsit később indulhatok mert a tízórás találkozónak a helyét került máshol, de közaljezni fogok. 06, és 2, Bármilyen témában. A következő szerzettem mondani, egy Yorkshire-i középangriai kisvárosba két Aldi áruházot tapasztaltam, és egy Lidl. A vonatra, amire felszártam, az volt hogy a Siemens gyártotta. Na most ki fog itt jól járni meg rosszul, hogyha bekövetkezik a Brexit? Ha nem beszél, az alapján, amit mondott, az alapján fogalmam sincs. Értettem azt, amit mondott, azt a nyelvet, amit ön beszélt, azt nem szerettem volna beszélni, elnézést. Tévedtem, mert nem derült az ég eden korrigálnom kell, 9 óra múlott 2 perccel egy bármilyen témá van. Jövő héten csütörtökön Valentin napján nagyon messziről jött ember lesz, Aquarium Club volt lokál, a jövő héten szerdán és az azt követő hét szerdán nem lesz időlebonyolításukai fejjancsi. Semmilyen érdeklődést nem mutattak a magyar idők magyar nemzetté válásával kapcsolatban, valamint ennek a Kesma Alapítvány, alapítványi elnökének a lemondásával kapcsolatban. Ugyanakkor azt szeretném elmondani, hogy én nekem sajnos ma már nincsenek kollégáim. Erről lehetséges, hogy kizárólag én tettem, bár azért ehhez akárcsak a válláshoz együttműködés kell, vagy az együttműködés hiánya, vagy a nem tökéletes együttműködés. De azt szeretném elmondani, hogy ezek mögött a jelenségek mögött tökéletesen ott van annak a szakmának a szakma, az amit én művelek, a válsága. Tehát ahogy a politika darabokra szedi ennek a szakmának a létezését, és nem nagyon teszi lehetővé, hogy ezek a darabok egyesüljenek, ahhoz egy olyan független média kell, amely független média viszont általában szórakoztatással foglalkozik, inkább semmint politikai tájékoztatással, vagy közéleti tájékoztatással. Lassan nem találnak olyan orgánumot, amely magyarul beszélne. Én megpróbálok a kivételek közé tartozni, hogy ezt milyen sikerrel teszem, azt nem nekem kell dönteni. 06148909999 és 0636771161, 5 perccel 9 óra után. Szeretném, hogyha a civilapályán például úgy tudna hasítani, ahogy hasít a Bocskor, vagy a heti napló, de az elmúlt időben nagyjából stagnált a nézőközönségem. Az egy másik kérdés, hogy örvendetes, hogy benne vagyok az 50 legnézettebb műsorban, és köztük a legnépszerűbb politikai műsor vagyok, de vágynék én ennél többre. 0614890999 és egy nem kezdek el számolni, egy először, másodszor, harmadszor. Rövidesen elköszönök. Addig, amíg a zene szól, és nem mondom azt, hogy Laci, jössz, mert még nem mondtam, addig hívhatnak. Távolétemben dörö.fi gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nem és nemes tájékoztat külpolitikailag a független médiában. Ha, ha, ha, El is nem értem, amit mond. Előbb meghallgatja, majd betelefonál maga a nonsensz. Beleértve, hogy érti... Én azt gondolom, hogy normális esetben ez az ember, ő, ha valami nem tetszik neki, akkor mi alatt a nemes beszél, betelefonál. Én nem nagyon szoktam ilyenkor telefont fölvenni, de ha háromszor betelefonál, akkor lehúzom a mikrofonom potmételét, és megkérdezem, hogy mit akar mondani. És ha olyan, akkor összehozom a nemessel. Egyedül ez az egy normális. Ez az illető a tévedés minimális kockázatával egy hülye provokátor. Mit kezdjek én egy hülye provokátorról? Megmondom. Megcímkézem. Csak, hogy tudják, hova rakni. De mégis nonszensz, hogy nekem 9 óra után 8 perccel el kell mondanom önöknek, hogy mi normális és mi nem. Másnap pontosan kilencsora tizenkét percig, szól még százötven másodperc ez a Victor Kraus trek, ez a hop. Jó reggel. Jó reggel, csak az előző be <coughs> telefonomra azonnak fonda, nem hogy úgy nem lehet egy rádiófüggetlen, hogy senki a véleményét nem hallatsz nek, hát itt sokak számos videóság. De azt az, az, hogy nem ez a dolog lényege. A dolog lényege az, hogy a dolog ellehetetlenítése, az én ellehetetlenítésem egyetlen egy módon működhet. Betelefonál valaki, és azt mondja, hogy nem igaz, amit mondok. Egyébként nem működik. Ez így. Totálisan értelmetlen. Egyetlen egy dologra lehetne jó, de ahhoz most teljesen alkalmatlan vagyok, sajnos, hogy hál' Istennek meg fölrész hogy valami olyan hajszálat rakjon a borsó aminek következtében azt se egyen meg a borsó aki szereti. De régebben egy ilyen pacák tudott egy olyan hajszálat berakni, ami elvette a kedvemet. Rossz hírem van, vagy jó hírem van. Számúra nem feltétlenül jó hír, mert azért... Én a régi énemet jobban szerettem, de azon kívül, hogy nem vagyok elementárisan felháborodva, hülyének nevezve, kiraktam a hajszálat, és inkább azt mondom, hogy be se került. Miközben azért majdnem érintkezett a borsó főzelékkel, ami azért nem jó. Régen az illető visszaívott, és egy ilyen nagyon kemény csatában elküldtük egymást mindenki az anyjába. Én szívesen megtettem volna vele ezt, de hát egyedül maradtam a pástom. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, mert kísérletinek mindenféleképpen az volt, akkor holnap 7 óra után néhány perccel találkozunk. Addig is döröpont, fialajanos kukac, gmail.com. Viszont halásra. Laci, te jössz.